И съскаха гласове и зад него. Това, което прави, е извръщение. Гото обърна платното към оранжево-червените пламъци на огнището и присви очи. Вече беше стар и зрението му не беше същото. Каква точност, помисли си, докато проследяваше движенията на четката и опипваше леко пластовете гъста боя. Точно като тази на оригинала. Самият той така и нямаше да забележи грешките. Цветчето, което не беше на съвсем точното място. Луната, която беше на един косъм разстояние по-надолу в небето. На специалистите им, им беше отнело цели дни задълбочени изследвания, за да успеят да открият несъответствията. Тя е един от най-добрите живи фалшификатори. Гласовете принадлежаха на останалите арбитри, колеги на Гоотона и най-важните бюрократи в цялата империя. Репутацията й се е разпростряла толкова широко, колкото и самата империя. Трябва да екзекутираме, за да сплашим останалите, продължи един от тях. Не, че се острият, носо в глас на Фрава, председателката на арбитрите. Прекалено е ценна. Тази жена може да се окаже нашето спасение. Трябва да използваме. Защо, каза си пак на Умголтуна. Защо някой, способен на такова майсторство, би използвал таланта си за да фалшифицира чужди картини? Защо не създава собствени произведения? Защо не иска да бъде истински художник? Трябва да разбера. Да, продължи Фрава. Тя е крадец и се е заела с един наистина долен за неят. Но аз мога да я контролирам и с помощта на уменията и ще се измъкнем от неприятното положение, в което. Попаднахме. Останалите замърмориха обезпокоени възражения. Жената, за която говореха, Уан Шейлу, не беше прост мушеник. Беше много повече. Бе в състояние да промени самата същност на действителността. Това пораждаше още един въпрос. Защо изобщо си бе направила труда да се научи да рисува? Не беше ли обикновеното изкуство нищожно сравнение с мистичните способности? Толкова много въпроси. Галтуна вдигна поглед към останалите от мястото си до огнището. Те наобиколиха бюрото на фрава заклетнически. Дългите им, многоцветни роби, блещукаха на светлината на пламъците. Съгласен съм с фрава, рече Готона. Останалите погледнаха към него. Намръщените им изражения сякаш мушаваха, че не се вълнуват от неговото мнение, но позите им говореха друго. Уважението, което изпитваха към него, беше потиснато някъде дълбоко в съзнанието им, но не беше забравено. Изпратете да доведат фалшификатурката, добави га и се изправи. Желая да чуя какво има да ни каже. Подозирам, че ще ни е по-трудно да я контролираме, отколкото твърди фрава, но нямаме избор. Или ще прибегнем до заложбите на тази жена, или ще бъдем принудени да отстъпим властта си над империята. Мърморенето стихна. Колко години бяха минали, откакто Фрава и на бяха успели да постигнат съгласие за каквото и да било, камо ли за нещо толкова спорно, колкото използването на фалшификаторката? Останалите трима арбитри кимнаха един по един. Така да бъде, завърши Фрава Меко. Ден. Две шайзъби нокът в един от каменните блокове, от които бе построена килията и... Къмъкът поддаде леко. Тя потърка праха между пръстите си. Варовик. Странен материал като за стена на затвор, но го бях използвали само по част от продължението и само на тази височина. Усмихна се. Варовик. Тази част от стената бе малка и трудна за откриване, но освен ако не грешеше, най-после бе успяла да идентифицира всичките 44 вида скала, които бях използвали за да построят кръглата яма, в която беше затворена. Шайко Леничи до наразвилица в ръка, бе извила назад всичките зъбци с изключение на един и започна да дълбае бележки в един от дървените крака на леглото. За да фалшифицираш нещо, трябва да опознаеш миналото и историята му. Беше почти готова. Но задоволството... И се изпари, когато забеляза няколкото знака, които вече бяха издълбани в дървото на светлината на мъждукащата свещ. Те отбелязваха броя на дните, които вече беше прекарала в плен. Толкова малко време, помисли си. Освен ако не беше объркала нещо в броенето, оставаше само един ден до датата, която бяха определили за публичната й екзекуция. Някъде дълбоко в нея, нервите й бяха опънати до скъсване, като струните на музикален инструмент. Един ден. Оставаше и само един ден, за да създаде печат на душата и да избяга. Но не разполагаше с камък на душата, а само с едно грубо парче дърво, и единственият инструмент за дълбаене беше вилицата. Щеше да бъде невероятно трудно. Именно така бяха искали. Тази килия бе създадена специално за себеподобните й, построена от камъни, но не един, а множество различни видове. Подредени неравномерно, за да бъдат трудни за фалшифициране. Бяха донесени от различни каменоломни и имаха различни истории. Като си има предвид колко малко знаеше за тях, щеше да й бъде почти невъзможно да ги фалшифицира. А и дори да успееше да трансформира скалата, вероятно щеше да се натъкне на някоя друга преграда, която бяха поставили като допълнителна мярка. Нощи, помисли си. Амаче положение. Завърши бележките и сулови, че се е загледала в извитата вилица. Беше започнала да е дървената дръжка, която бе откъртила от металната част, за да я превърне в грубовато подобие на печат на душата. Няма да се измъкнеш така, шай, каза си. Трябва ти нещо друго. Беше прекарала шест дни в търсене на друг начин, по който да избяга, да измами стражите, да подкопи някого, да получи дори само следа по която да се досети за природата и вида на килията си. Но до сега нищо не беше. Вратите на тъмницата се отвориха далеч над нея. Шай скочи на крака и втъкна дръжката на вилицата в колана си, ниско на гърба. Дали не бяха решили да ускорят екзекуцията и? По стълбите, които водеха към килията, отекнаха тежки стъпки от ботуши и тя присви очи към новодошлите, които се появиха над главата и. Четирима от тях бяха стражници и придружаваха един мъж с издължени черти и пръсти. Един от височайшите, Расата, която управляваше империята. Рубата му в синьо и зелено показваше, че е дребен чиновник, който бе успял да премине. Тестовете и да бъде назначен на правителствена служба, но не и да се издигне особено високо в иерархията. Шай зачака напрегнато. Височайшият се наведе... За да я погледне през решетката на тавана. Остана така за миг, след което махна с ръка на стражниците да отключат. Арбитрите желаят да те разпитат, фалшификаторке. Шай се отдръпна назад, а пазачите отвориха килията и спуснаха вътре стълба. Тя започна да се катери по нея предпазливо. Ако тя решеше да ускори нечи екзекуция, щеше да излъже затворника, че се случва нещо друго, за да не окаже съпротива. Докато я извеждаха от затвора, обаче не изложиха окови. Ако се съдеше по посоката, в която вървяха, явно наистина я водеха към кабинета на арбитрите. Шай се постара да се овладее. Ново предизвикателство тогава. Смеше ли да се надява да и се отдаде някаква възможност? Не биваше да се оставя да заловят, но вече нямаше какво да се направи. Беше победена. Предадена от императорския шут, макар че смяташе, че може да му има доверие. Той бе заменил нейното копие от лунния скиптър с оригинала, след което бе изчезнал. Чичото на Шей, он, я бе научил, че да бъдеш побеждаван е просто част от живота. Независимо колко си добър, винаги има някой по-добър. Ако приемеш тази истина, никога няма да станеш толкова самоуверен, че да допуснеш грешка от небрежност. Последния път бе загубила. Този път щеше да спечели. Обърна гръб на раздразнението и яда, задето я бяха хванали, и се превърна в човека, който щеше да се умее да се възползва от този нов шанс, независимо какъв щеше да се окаже. Щеше да прообърне нещата своя полза и отново да излезе начело. И този път нямаше да се бори за богатства, а за собствения си живот. Стражниците бяха изличители. Или поне такова беше официалното име, които височайшите им бяха дали. Някога се наричаха моладили, но народът им се беше слял с множеството на империята толкова давна, че мълцина още използваха това име. Изличителите бяха висока раса със слабо, но атлетично телослужение и бледа кожа. Косите им бяха почти толкова тъмни, колкото тази на шай, но техните бяха кадрави, докато нейната падаше права и дълга. Опита се, до някъде успешно, да не се чувства като Джудже в сравнение с високите им фигури. Нейният народ, Майпон, не се славеше с... Особено висок ръст. Ти обърна се тя към изличителят, който вървеше най-отпред, като се изравни с него. Помня те. Ако се съдеше погрижливо оформената му прическа, младият капитан не носеше шлема си често. Височайшите гледаха с добро око на изличителите и не беше нечувано някой от тях да бъде удостоен с въздигане. Този имаше сериозно изражение, сякаш вършеше работата си с голямо желание. Лъсната броня, изрядна чистота. Да, явно смяташе, че в бъдеще го очакват големи неща. Конят, заговори го пак шай. Хвърли ме на коня си, след като ме заловиха. Висок, от дюрийски происход. Чисто бял. Хубаво животно. Явно разбираш от коне. Изличителят продължи да се взира право напред, но прошепна тихо. Ще ми достави истинско удоволствие да те убия, жено. Разкошно, помисли си Шай, докато влизаха в имперското крило на двореца. Богато украсените каменни стени бяха наистина разкошни, издържани в древния стил на ламионците, с високи мраморни стълбове, инкрустирани с релефни фигури. Големите урни между стълбовете също бяха създадени като имитации на съдовете, характерни за старата ламионска цивилизация. Всъщност, напомни си тя, фракцията на наследниците още властва, така че... Императорът трябваше да бъде от тази фракция, както и съветът, съставен от петимата арбитри, които всъщност взимаха повечето важни решения. Фракцията им ценеше високо наследството и познанията на древните цивилизации. Дори бяха отишли до там, че да построят на ново своето крило от двореца в стар стил Шай подозираше, че на дъното на всяка от тази древни урни има по един печат на душата, който ги превръща в съвършени копия на известни произведения на тогавашното изкуство. Да, височайшите наричаха дарбите на Шай неестествени, но единствената страна на заниманията, й, която беше незаконна в техническия смисъл на думата, беше създаването на фалшификации, с които да промени жив човек. Фалшифицирането на предмети тихо мълком беше позволено и дори често използвано в империята, стига фалшификаторът да бъде държани скъсо. Ако някой прообърнеше една от урните и я махнеше печата от дъното й, предметът щеше да се превърне в обикновен глинен съд без никакви окраси. Изличителите отведоха пред една инкрустирана със злато врата. Когато се... Отвори... Тя успя да зърне за секунда червения печат на душата върху вътрешния и долен нагъл. Той я превръщаше в съвършена имитация на някаква друга врата, съществувала в миналото. Стражниците въведоха в уютното помещение, в което тихо припукваше огнище и което бе обзаведено с дебели килими и мебели от тъмно дърво. Ловна хижа от пети век, предположи тя. И петимата арбитри от фракцията на наследниците чакаха вътре. Трима от тях, две жени и един мъж, седяха в кресла с високи облегалки близо до огъня. Една друга жена се бе настанила зад бюрото, поставено точно до вратата, фрава, най-стършата сред арбитрите от тази фракция и, вероятно, най-влиятелната личност в цялата империя, с изключение на самия император Шраван. Прошарената и коса, безплетена на дълга плитка с червени и златни панделки, надиплената й роба имаше същия златисто тенък. Шай отдавна се чудеше как да обере тази жена, тъй като едно от задълженията на Фрава, измежду многото други, беше да управлява имперската галерия. Имаше кабинет точно до самата сграда. Преди да влезе Шай, Фрава явно бе спорила с на застаряващия мъжки височеш, застанал до бюрото. Той си справи в цялата си височина и хвана ръце зад гърба си в поза, която говореше, че размишлява. Той бе най-старият от арбитрите, които все още бяха на власт. Твърдяха, че думата му има най-малка тежест от всички, тъй като не се радва на благоразположението на императора. И двамата млъкнаха, когато шей влезе. Впериха очи в нея, сякаш бекотка, която току-що е прообърнала някоя ценна ваза. Нашай и се доща да беше успяла някак да опази очилата си, но положи усилия да не присвива очи пред тях, трябваше да изглежда колкото може повношително. Уан Шейло започна в Рава и се пресегна да вземе един лист хартия от бюрото. Има доста внушителен списък престъпления, приписани на името ви. Начинът, по който го казва, замисли се Шай. Каква игра играеше тази жена? Иска нещо от мен, реши фалшификатурката. Това е единственото възможно обяснение, задето е поискала да ме доведат. Възможността започна да се разкрива пред очите и... Присвояване на самоличността на благородничка от висок ранг, продължи Фрава, влизане с взлом в имперската галерия на двореца, пренаписване на собствената. Душа и, разбира се, опит за кражба на лунния скиптър. Наистина ли предполагахте, че няма да разпознаем една проста фалшификация на предмет от толкова голямо значение за империята? Явно не сте, помисли си Шай. Штомшутът наистина успял да изчезне с оригинала, почувства лека тръпка на задоволство, когато си припомни, че в момента фалшификатът иземаше почетното място на лунния скиптър в имперската галерия. Ами това! Попита Фрава и махна с дългите си пръсти към един от изличителите, за да донесе нещо от отсрещната страна на помещението. Стражникът постави картината на бюрото. Шетювърът на хан Шужен, лилия в лятно езеро. Открихме това в стаята, която бяхте наела странно приемницата, каза Фрава и потупа с пръсти по платното. Копие на произведение, което притежавам лично аз, една от най-известните творби в империята. Според оценката на нашите специалисти, вашата фалшификация меко казано, аматюрска. Шай срещна погледа на жената. Кажете ми защо сте създала това копие, потканя Фрава, като се наведе напред. Явно сте възнамерявала да го замените за оригинала, който се намира в кабинета ми до имперската галерия. Но същевременно, основната ви цела е била самият лунен скиптър. Защо сте поискала да откраднете и картината? Оталчност? Чичо Мион, шей, ми е казвал, че човек винаги трябва да има резервен план. Нямаше как да бъда сигурна, че скиптърът изобщо ще бъде изложен в галерията. А, отвърна Фрава и придоби почти майчинско изражение, макар че в него се четеше и дълбока, зле прикрита ненавист, както и снисхождение. Както повечето затворници, и вие поискахте арбитрите да се намесят и да преразгледат смъртната ви присъда. Реших да удовлетворя молбата ви почти като мой личен каприз. Любопитно ми бе да разбера защо сте създала тази картина. Тя поклати глава и продължи, но просто не е възможно наистина да вярвате че ще ви освободим, дете мое. След такива прегрешения намирате се в извънмерно неблагоприятно за вас положение, а нашата милост все пак има граници. Шей хвърли поглед към другите арбитри. Онези, които седяха до огнището, привидно не обръщаха внимание на случващото се, но не говореха помежду си. Слушаха. Нещо не е наред, помисли си Шей. Разтревожени са. Готона продължаваше да стои на същото място, леко встрани от нея. Изучаваше я с очи, в които не можеше да се разчете никаква емоция. Поведението на фрава напомняше на някой възрастен, принуден да сгълчи непослушно дете. Недоизказаният край на думите и пък целеше да породи уша и надеждата да бъде помилвана. А съчетанието между двете бе предназначено да направи по-податлива и готова да се съгласи на всякакви условия срещу обещанието за свобода. Каква възможност, наистина? Беше време да вземе нещата в свои ръце. Искате нещо от мен, заговори тя. Готова съм да обсъдим евентуалния ми хонорар. Хонорар? Възкликна Фрава. Момиче, Та вашата екзекуция е само на една нощ разстояние. Ако наистина искахме нещо от вас, щяхме да ви заплатим с живота ви. Животът ми принадлежи само на мен, възрази Шей. И то от дни насам. О, много ви се моля, отвърна Фрава. Бяхте заключена в килията за фалшификатори, построена от 30 различни вида камък. По-точно 44. Готона вдигна вежда с одобрително изражение. Нощи. Добре, че сметките ми излязоха точни. Шей се обърна към Голтона. Помислихте си, че няма да разпозная воденичния камък, нали? Как ли не? Та аз съм фалшификатор. Освоих пълната класификация на видовете скали още през първата ми година на обучение. Онзика си явно е бил взет от каменоломната в Фрава отвори уста, за да я прекъсне. На устните и играеше леко усмивка. Да. Знае за плочите от ралкалест, неподправимия метал, които са скрити зад каменната стена на килията ми, увери ги без да издава, че това е само догадка. Стената е пъзъл, създаден с цел да ме разсее. Никой не би направил наистина килия от скали като варовик. Защото някой затворник би могъл да се откаже от фалшифицирането и да се опита да си измъкне, като просто издълбае дупка през него. Построили сте вътрешната стена, но после сте я подсилили и плочи ръкалест, за да предотвратите евентуално бягство. Фрава затвори Устаряско. Проблемът с рълкалеста, обаче, продължи шай, е, че не е особено устойчив метал. Е, да... Решетката на покрива на Килията ми беше доста здрава и нямаше да мога да се измъкна оттам. Но една тънка метална плоча. Смехотворно. Чували ли сте за антрацит? Фрава се намръщи. Скала, която гори, отговори Готона. От Дадохте ми свещ, каза Шай, пресегна се с една ръка към колана на гърба си и метна самоделния дървен печат на душата на бюрото. Трябваше само да фалшифицирам стената и да убедя камъните, че сантрацит, са трацит, което не бе особено трудна задача, след като вече знаех за четиридесетте и четири вида скали. После можех да ги изгоря, а това щеше да разтопи плочите зад тях. Шай дръпна един стол, седна пред бюрото и се облегна удобно. Дочуй зад гърба си тихото израмжаване на капитана на изличителите, но фрава устни в тънка линия и не каза нищо. Шай се отпусна и прошепна нечута молитва към незнайния Бог. Нощи. Изглежда наистина се бяха хванали. Беше се оплашила, че някой от тях може да знае достатъчно за фалшифицирането, за да улови лъжата и. Щях да избягам тази вечер, рече Шей, но явно задачата, която имате предвид, е нещо наистина важно, щом сте готови да прибегнете до услугите на такъв пропаднал човек като мен. И така? Стигаме до въпроса за възнаграждението ми. А мога и да наредя да ви екзекутират, отвърна Фрава. Още сега. Тук. Но няма, нали? Фрава стисна челюсти. Предупредих ви, че ще ви бъде трудно да я манипулирате, обърна се галтона към Фрава. Шай виждаше, че го е впечатлила. Но едновременно с това, в очите му се четеше е тъга... Правилно ли бе разпознала чувството? Да чете израженията на възрастния мъж и беше също толкова трудно, колкото да чете книга на севърски. Фрава. Вдигна пръст и замахна с него в страни. Един прислужник се приближи, понесъл малка котия, тапицирана с плат. Сърцето на шай подскочи при вида и... Мъжът отвори за копчелките си штракване и вдигна капака. Вътрешността на котията имаше мека подплата с пет в длъбнатини, в които да бъде поставен по един печат на душата. Всеки от цилиндричните, каменни печати беше дълъг колкото пръст и широк колкото мъжки палец. Подвързаният с кожата в тер, положен на определеното му място над тях, бе износен от дългата употреба. Шай вдиша дълбоко и усети и полъха на познатия аромат. Бяха наречени отражения на същността. Най-мощният вид печати на душата Всяко отражение на същността хармонираше с конкретен човек и бе предназначено да пренапише историята, личността и душата му за известно време. Тези пет отражения бяха свързани с шей. Петте печата, с които може да бъде пренаписана една душа, рече Фрава. Всеки един от тях е противоестествено и незаконно извращение. Щяха да бъдат унищожени този следобед. Дори да бяхте избягала, щяхте да останете без тях. А колко време отнема да бъде създаден един? Години, прошепна Шей. Нямаше други копия. Бележките и диаграмите бяха прекалено опасни, за да бъдат запазени, дори на някое тайно място, понеже биха разкрили на останалите прекалено много лични неща за притежатели им. Тя никога не изпускаше отраженията на същността от поглед, освен в редките случаи когато успяваха да ги отнемат. Ще ги приемете ли като заплащане? Попита Фрава през присвитите си от отвращения устни, сякаш говореше за някое ястие от слуз и разложена плът. Да. Фрава кимна и прислужникът затвори котията с тихо хлопване. Нека ви покажа какво се очаква от вас тогава. Шей никога не се беше срещала с император, камо ли да го беше щипала по лицето? Императора Шраван на 80-те слънца, 49 ят господар на империята на Розата, не реагира на побутванията на Шай. Продължи да се взира напред с невиждащ поглед. Закръглените му бузи имаха лека, здрава розовина, но изражението на лицето му бе напълно безжизнено. Какво му се е случило? Попита Шай и се изправи пак. Леглото на императора, до което беше застанала... Беше изработено в древен ламионски стил, с тъбла, оформена като феникс, устремен към небето. Бе виждала рисунка на същата табла в една книга. Вероятно бяха използвали като основа на фалшификацията. Наемни убийци, отговори арбитър Голтуна. Стоеше от другата страна на постелята, а до него имаше и двама хирурзи. Единственият изличител, допуснат в помещението, бе предводителят им. Капитан Зу. Убийците нахлуха преди две нощи и нападнаха императора и съпругата му. Тя бе убита на място, а императорът бе олучен сърбалет в главата. Независимо от което, отбеляза Шей, изглежда забележително добре. Запозната ли сте с преотпечатването? Попита Готуна. От Бегло, отговори тя. Народът ти го наричаше фалшификация на плата. С ней на помощ, един наистина способен хирург бе в състояние да фалшифицира нечие тяло така, че да отстрани раните и белезите му. За целта се изискваха усилени, задълбочени изследвания. Фалшификаторът трябваше да познава всяко едно мускулче, всяка вена и сухожилие, за да успее да излекува пациента си правилно. Преотпечатването беше една от малкото области на фалшифицирането, в които Шей не бе имала възможността да се усъвършенства. Ако нещо се объркаше по време на създаването на някоя обикновена имитация, щеше да се получи просто произведение с лоши естетически качества. Ако обаче се объркаше нещо по време на фалшификация на плата, това означаваше нечия смърт. Разполагаме с най-добрите преотпечатели света, заяви Фрава, като пристъпи към долния край на леглото с ръце, хванати зад гърба. Погрижиха се за императора скоро след опита за покушение. Раната на главата му е излякувана, но на умът му не е. Предположи шай и махна пак с ръка пред лицето на мъжа. Не ми звучи, като да са се справили особено добре. Един от хирурзите прочисти гърло. Бе извънредно дребен мъж уши, штръкнали от двете страни на главата като капаци на прозорци, отворени широко в някой слънчев ден. Преотпечатването отпечатването поправя щетите на тялото и го възражда отново. Но това е почти като да замениш изгорелите страници на няколя книга с нова хартия. Да, предметът отново изглежда по същия начин и нито една негова част не липсва. Но буквите... Буквите са изчезнали. Благодарение на нас, импературата ти има нов мозък. Просто е празен. Хъм и сумтя шай. Открихте ли кой се е опитал да го убие? Петимата арбитри се спогледаха. Да, знаеха. Не сме сигурни, каза Готуна. Или с други думи, уточни Шай, знаете кой е бил, но не разполагате с достатъчно доказателства, за да отправите официално обвинение. Което означава, че е била една от другите фракции в съда. нали така? Готуна въздъхна. Фракцията на славата. Шай подсвирна тихо. Но в това наистина имаше логика. Ако импературата умреше, щеше да бъде силно вероятно фракцията на славата да успее да издигне негов наследник от своите редици. 40-годишният император Ашравън беше млад, или поне според стандартите на височайшите. Очакваше се да властва още 50 години. Ако издигнеха нов император, петимата арбитри, които се намираха пред нея, щяха да загубят длъжностите си, което пък. В съответствие с политическото устройство на империята, щеше да бъде равнозначно на огромно понижение в ранга им. Щяха да се превърнат от едни от най-влиятелните хора света в членове на една от най-низко поставените от 80-те фракции в империята. Убийците не оживяха след нападението, обясни Фрава. Фракцията на славата още не знае дали планът има успял или не. Ти ще замениш душата на императоръс. Тя си поед дълбоко дъх преди да довърши, с фалшификация. Полудели са, каза си шей. Дори да фалшифицираш собствената си душа бе достатъчно трудно, и то без да се налага да започваш от самото начало. Арбитрите нямаха представа какво искат от нея. Естествено, че нямаха. Ненавиждаха фалшифицирането, или поне така твърдяха. Вървяха по фалшифицирани плочки, Подминаваха идеални копия на древни вази и бяха заповядали на хирурзите си да поправят тялото на императора, но не наричаха нито едно от тези неща – фалшификация на глас. Фалшификацията на душата – ето това смятаха за извръщение, Което означаваше, че Шай наистина бе единственият избор, който имаха. Никой от официалните служители на правителството не би бил способен на такова нещо. Вероятно, дори тя самата не би била. Можете ли да го направите? Попита Яготуна. Представа си нямам, отговори тя на ум, но на глас каза: Да. Ще трябва да бъде абсолютно точна фалшификация, намеси се Фрава с строг глас. Ако от фракцията на славата успеят да се досетят за онова, което сме сторили, ще се. Възползват от шанса да ни спрат. Императорът не бива да се държи неестествено. Казах, че мога да го направя, отвърнаше шей. Но ще бъде трудно. Ще ми е необходима много информация за шравани живота му, всичко, което успеете да изнамерите. Официалните исторически летописи са подходящи като начало, но са прекалено сухи и ограничени. Ще трябва да проведа задълбочени разговори и да обменя писма с онези, които са го познавали най-добре, прислужници, приятели, членове на семейството. Водел ли е дневник? Да, потвърди Гоотона. Отлично. Това са запечатани документи. Намеси се един от другите арбитри. Той нареди да бъдат унищожени. Всички в стаята се обърнаха към него. Той преглътна тежко и сведе поглед. Ще получите всичко, което ви е необходимо, заяви Фрава. Ще имам нужда и от някой. На когото бих могла да опитвам фалшификациите си, оточни шей. Да ги изпробвам предварително. Трябва да е височеш, мъж, да е прекарал много време около императора и да го е познавал добре. Това ще ми помогне да се ориентирам дали съм възпроизвела характера му правилно. Нощи, до това щеше да опре след доста време. Първата и грижа щеше да бъде да изработи печат, който изобщо да успее да хване. Това щеше да бъде първата стъпка. И далеч не беше уверена, че ще се получи. И, разбира се, ще ми трябва камък на душата. Фрава скръсти ръце и впери поглед в нея. Няма как да очаквате, че ще мога да го направя без камък на душата, казаше и сухо. Ако ми се наложи, мога да към печата и от дърво, но задачата, която ми поставяте, и без това е достатъчно трудна. Камък на душата. И то в големи количества. Добре тогава, съгласи се Фрава. Но ще бъдете под наблюдение през целите три месеца. Под близко наблюдение. Три месеца? на Шей. По груби сметки, това ще ми отнеме поне две години. Имате сто дни, каза Фрава. Всъщност вече са 98. Невъзможно, помисли си Шей. Официалното обяснение за отсъствието на императора през последните два дни е, че е в траур по повод смъртта на жена си, обясни една друга арбитър. От фракцията на славата ще предположат, че се мъчим да си осигурим колкото можем повече време след смъртта му. След като стоте дни усамотени изтекът, ще настоява тъж да се яви в сада. И ако не го направи, с нас е свършено. Както и с теб, подсказваше тона ти. Ще ми трябва злато, заяви Шай. Отвоята онова, което сте си мислили, че ще поискам, и това ще бъде моето заплащане. Ще напусна тази страна богата. Имаш го, уверя Фрава. Прекалено лесно се съгласи, каза си Шей. Просто прекрасно. Смятаха да убият, след като приключи задачата си. Е, това означаваше че разполага с 98 дни да намери начин да избяга. Донесете ми летописите, каза им. Ще ми трябва място, където да работя, достатъчно материали и всички вещи, които ми взехте. Вдигна пръст, преди да се успели да възразят, и продължи, небелезите белезите на същините. Но всичко останало, да. Няма да работя три месеца, облечена в същите дрехи, които носех в затвора. И като се замисля, трябва ми Ивана. Веднага. Ден. Три на следващия ден, Шай, изкъпана, нахранена и отпочинала за пръв път, откакто я бяха заловили, дочу как на вратата се почуква. Бяха и дали собствена стая. Беше маничка, вероятно най-мизърната в целия дворец, и миришеше леко на мухъл. Бяха оставили стражници, които да я пазят през цялата нощ, разбира се. Ай се намираше, доколкото можеше да прецени според онова, което си спомняше за огромната постройка в едно от най-малко посещаваните крила, използваха го преди всичко като склад. И все пак беше по-добре от килия. Макар и само малко. Когато чу почукването, тя вдигна глава от старата маса от кедрово дърво, която изучаваше внимателно. Вероятно не бе виждала парцъл от предишай да се появи на белия свят. Един от пазачите отвори вратата и отстъпи в страни, за да влезе застаряващият арбитър Готуна. Носеше котия две педи дълга и няколко сантиметра дълбока. Шай се завтече бързо към него, с което си спечели предупредителния поглед на капитан Зу, застанал плътно до арбитера. Стойте на разстояние от негова светлост, изръмжа той. Иначе какво? Попита шай и взе котията. Ще ме намушкаш ли? Някой ден ще ми достави истинско удоволствие да. Да, да, каза Шай, пристъпи обратно към масата и отвори капака на котията. Вътре имаше 18 печата на душата, с гладки, празни клишета. При вида им усети дълбок трепет. Вдигна един и го разгледа внимателно. Бяха и върнали очилата, затова вече не й се налагаше да примижава. Освен това носеше облекло. Доста по-подобаващо от онази опърпана рокля, права, червена пола до средата на прасеца и блуза с копчета. Височайшите вероятно щяха да сметнат дрехите и за старомодни. В момента сред тяхната общност бяха модерни рубите и увитите рокли в древен стил. Нашай, обаче, и се струваха прекалено мрачни. Под блузата си носеше тясна памучна тениска, а под полата клин. Никога не се знаеше кога ще се наложи да захвърли горния пласт дрехи, за да не могат да я разпознаят по тях. Камъкът е хубав, каза тя, все още загледана в печата в ръката си. Извади едно от длетата, чието връх беше почти толкова тънък, колкото игла, и започна да чувърка печата. Този камък на душата наистина беше много хубав. Дълбаеше се лесно и точно. Камъкът на душата беше мек почти колкото шир но не се трошеше на люспи като него. Можеше да бъде издълбан изключително прецизно, след което да бъде втвърден на огън, с белек на върха, и това щеше да го направи здрав колкото кварц. Единственият начин да се изработи по-хубав печат би било да бъде издълбан направо от кристала, но това беше невероятно трудно. Бяха и осигурили ярко-червено мастило от сепия, смесено с малко восък. Всеки вид свежо, Органично мастило щеше да изсвърши работа, макар че с мастилата от животни се получаваше по-добре, отколкото с тези от растения. Тази ваза. От. Коридора отвън ли я откраднахте? Намръщи се тона към предмета, поставен въгъла на тясната стая. Бе грабнала навръщена от банята си. Един от стражниците се беше опитал да спре, но шай бе успяла да го убеди, че няма да бъде проблем. Сега той се червеше от срам. Бях любопитна да науча повече за способностите на вашите фалшификатори, обясни шай, остави инструментите си и качи вазата на масата. Когато е обърна на една страна, на дъното й се показа червеният печат, поставен върху глината. Печатите на фалшификаторите се откриваха лесно. Те не просто оставяха мастило по повърхността на предмета, но и потъваха направо в него с което отпечатваха в дълбната плетеница от червени мисли. Ръбът на кръглия печат също беше червен, но леко издигнат. По изработката и изображенията на нечи печат можеше да се разбере много за личността му. Този печат, например, бе някакси стерилен. В него нямаше истинско изкуство и това контрастираше с изящните украси и деликатната красота на самата ваза. Шей бе чувала че фракцията на наследниците разполага с групи полуобучени фалшификатори, които фалшифицираха на изуст повече готови модели и създаваха изделията си също така автоматично, както работниците в някора фабрика за обувки. Нашите служители не са фалшификатори, поправя Галтуна. Не използваме тази дума за тях. Наричаме ги запомнители. Едно и също нещо. Те никога не докосват душата, възрази Гоутуна строго. Освен това, тук става въпрос за възраждане и честване на миналото, а не за измама, с която да печелим пари от хората. Тези произведения служат да напомнят на народа ни за наследството му и да му помагат да го разбере по-добре. Шай вдигна вежда, хвана чука и длетото си и ги стовари по тъгъл в издигнатия ръб на печата. В първия миг той не поддаде, у него бе вложена сила която се опитваше да го задържи на място, но ударът и успя да го отдели и останалата част от него изкочи от мястото си, просто мастило, вече загубило качествата си. Цветовете на вазата мигом избледняха и се превърнаха в емишосиво. Формата също се промени. Печатите на душата променяха не само външния вид на предмета, но и пренаписваха неговата история. Без печата, тази ваза беше наистина ужасна. Онзи... Който я беше скалъпил, явно не се беше. Интересувал от крайния резултат. Вероятно бе знаел, че е предназначена за фалшификация. Шай поклати глава и продължи да работи върху недовършения печат на душата. Не беше за императора, ни най-малко не беше готова за тази стъпка, но дялкането и помагаше да мисли. Галтуна направи жест към стражниците, за да ги отпрати, всички, освен Зо който остана до него. Поставяте ни пред труден за разрешение проблем, фалшификаторке, каза галтона, щом другите двама пазачи излязоха. Отиди и седна на един от двата разклатени дървени стола. Цялата мебелировка на стаята се състоеше от едно скърцащо легло, древната маса и сандъка свещите. и. Имаше един единствен прозорец с крива рамка, през който проникваше лек ветрец. Дори стените бяха целите напукани. Проблем Повтори шай въпросително и вдигна печата пред очите си, за да го разгледа по-отблизо. Какъв проблем? Вие сте си фалшификатор. За това не може да ви се има достатъчно доверие да бъдете оставена без надзор. Ще се опитате да избягате в мига, в който се сетите за подходящ метод. Значи просто ще оставите стражници да пазят стаята. Каза Шай и издълба още малко от камъка. Простете, но се съмнявам, че ще ви отнеме дълго време да ги изнудите, подкупите или заплашите. Зозастина на мястото си. Не исках да ви обидя, капитане, допълни Гълтуна. Имам огромно доверие на вас и хората ви, но тук си имаме работа с майстор на лъжите, измамите и кражбите. Дори най-добрите ви стражници ще умекнат като глина в ръцете и рано или късно. Благодаря, откликна Шей. Това не беше комплимент. Вие и подобните вън покварявате всичко, което докоснете. Не исках да ви оставям под надзора на смъртни пазачи и за един ден. Доколкото мога да съдя по онова, което знае за вас, бихте могла да измамите и самите богове. Тя продължи да работи. Нямам доверие и науковите да ви удържат, продължи гълто на тихо тъй като се видяхме принудени да ви осигурим камък на душата, за да можете да изпълните задачата си. Ще ги превърнете в Сапун и ще изчезнете със смях в нощта. Това твърдение, разбира се, издаваше пълно невежество относно същността на фалшификацията. Фалшификата трябваше да бъде правдоподобен, вероятен, иначе нямаше да проработи. А кой би изработил вериги от Сапун? Нелепа. Идея Онова, което можеше да направи, обаче, беше да открие происхода и състава на веригата, след което да пренапише едното или другото. Можеше да фалшифицира миналото и така, че една от брънките да е била отлята неправилно, което би и осигурило слабо място, което да може да счупи. Дори ако не успееше да открие точната история на веригата, можеше да успее да избяга, един несъвършен печат не би действал дълго но щяха да й бъдат достатъчни няколко секунди, за да струши брънката щука. чука. Можеха да направят верига от рълкалист, неподправимия метал, но това само би забавило бягството й. С достатъчно количество време и камък на душата, щеше да открие как да се справи. Можеше да фалшифицира стената така, че на мястото, където е закрепена веригата и да има покнатина, която да поддаде лесно, и по този начин да издърпа от нея. Можеше да фалшифицира тавана така, че да има някой недобре закрепен скален блок, след което да го остави да падне и да счупи брънките от наустойчив рълкалист. Но не искаше да прибягва до толкова крайни неща, освен ако не се наложеше. Не виждам защо да се безпокоите за мен, каза, без да спира да работи. Заинтригувана съм от начинанието ни, а и ми обещахте доста голямо богатство. Това е достатъчно, за да ме задържи тук. Не забравяйте, че можех да избягам от предишната си килия, ако бях пожелала. А, да, отговори Гълтуна. Тъмницата, където щяхте да използвате фалшификация, за да пробиете стената. Исках да ви попитам, от чисто любопитство, изучавала ли сте задълбочено антрацита? Скалата, в която твърдяхте, че ще превърнете блоковете от стената? Защото доколкото си спомням аз? Тя много трудно може да бъде запалена. Този е по поумен, отколкото останалите смятат, помисли си Шей. Пламъкът на една свещ трудно би подпалил касантрацит. На теория, тази скала гореше на такава температура, но да бъде нагрято достатъчно цялото парче щеше да бъде много трудно. Бях напълно способна да създам подходящи загорена условия с помощта на дървото, от което беше направен нера, и няколко камъка, които да превърна въглен. Без пещ? Попита го на с леко насмешлив тон. И без духало, но не е в това въпросът. Кажете ми, как смятахте да оцелеете в една килия, чиято стена гори с над хиляда градуса? Нямаше ли да? Се изчерпи всичкият кислород заради огъня? Но да, разбира се, бихте могла да превърнете чершафите от леглото в някаква изолация, от стъкло, може би и да си направите защитна броня от тях. Шай продължи да дялка, вече обзета от неудобство. Начинът, по който го каза. Да, ясно му беше, че е нямало как да направи нещата, за които говореше. Повечето от височайшите бяха напълно невежи по въпросите на фалшификацията и този мъж определено също не знаеше кой знае колко, но явно достатъчно, за да не вярва, че могла да избяга така, както им беше казала. В думите й бе имало толкова истина, колкото и в идеята, че чашефите могат да се превърнат в стъкло. Освен всичко това, щеше да й бъде много трудно да превърне цяла стена в друг вид скала. Щеше да се наложи да променя твърде много неща, да пренапише историята така, че каменоломните на всеки от видовете скала да са били близо до антрацитни залежи и във всеки от случаите работниците да са взели блок от запалимия материал по погрешка. Това беше огромно насилване на възможното, почти до самия му предел, особено като се има предвид, че нямаше необходимите задълбочени знания за всяка от въпросните каменоломни. Правдоподобността бе ключът към всяка фалшификация, била тя магическа или не. Носеха се мълви за фалшификатори, които били успели да превърнат оловото в злато. Не разбираха, че обратното е далеч, далеч по-лесно. Да си измисли история на тюлче злато, която да включва как някой е добавил в него уловни примесие, това беше една наистина правдоподобна лъжа. Обратното обаче беше толкова невероятно, че действието на печата за трансформация щеше да изчезне след съвсем кратко време. Впечатлявате ме, ваша светлост, продуман най-после шей. Мислите като фалшификатор. Готона на кисело изражение. А това... Оточни тя, беше комплимент. Аз цени истината, жено. Не фалшификацията. Изгледа я като кръстник, разочарован от кръщалницата си, и продължи, виждал съм изделията, създадени от ръцете ви. Онова копия на картината беше забележително. И все пак сте го създала в името на една лъжа. На какви ли велики дела бихте била способна? ако се съсредоточахте върху честния труд и красотата, вместо върху богатствата и измамите. Нещата, които създавам, са велики. Произведения Не. Вие копирате чуждите велики произведения. Постиженията ви са великолепни в чисто техническо отношение, не им липсва каквато и да била удохотвореност. Мускулите на ръцете и се сковаха така, че едва не подхлъзна летото по погрешно място в камъка. Как смееше? Да заплашва със смърт беше едно, но да обижда изкуството й? Караше я да звучи като, като някой от онези фалшификатори, подредени по дължината на конвейера, за да произвеждат ваза след ваза механично като машини. Успокой се, макар и с усилие, след което лепна на лицето си широка усмивка. Лели Сол веднъжа беше посъветвала да се усмихва на най-лошите обиди и да отвръща жестоко на дребните. По този начин никой нямаше да разбере какво всъщност се крие в сърцето ѝ. И как, тогава, ще успеете да решите проблема, който представлявам? Попита тя. Вече стигнахме до извода, че съм едно от най-мърските изчадия, които някога са пропълзявали през коридорите на този дворец. Не можете да ми сложите окови и не можете да се доверите на собствените си войници да ме пазят. Е, отговори Гълтона. смятам да идвам и да наблюдавам работата ви лично колкото е възможно по-често. би предпочела фрава, тя изглеждаше доста по-лесна за манипулиране, но и така можеше да се оправи. Щом желаете, отговори. Повечето неща ще бъдат доста скучни за някой, който не е запознат с принципите на фалшификацията. Без значение е дали ще ми бъде интересно, отговори Гаотона и махна с длан към капитана. Капитан Зо ще ме пази, докато съм тук. Той е единственият изличител, който е запознат със състоянието на императора, както и с През останалото време ще те пазят други стражници, а ти няма да им споделяш каквото и да било за задачата си. Не желаем да плъзват слухове. Няма защо да се тревожите, че ще проговоря отвърна и този път напълно откровено. Колкото повече хора знаят за една фалшификация, толкова по-вероятно е тя да се провали. Освен това, добави на ум. Ако каже на стражниците, вие със сигурност ще ги екзекутирате, за да запазите тайните си. Не харесваше изличителите, но харесваше империята още по-малко. А и пазачите бяха просто витроби в края на крайщата. Нямаше намерение да става причина за нечия ненужна смърт. Отлично заяви. Готуна. Вторият метод, с който ще си осигурим вашата отдаденост на проекта, се намира извън стените на двореца. Ако обичате, капитане. Заотвори вратата. Между стражниците се бе изправил един закачулен силует. Той пристъпи в стаята. Походката му бе лека, но някак нестествена. Не след като затвори вратата след него, Мъжът свали качулката си и разкри под нея млечно бяла кожа и червени очи. Шай и съска тихо презъби. А наричате онова, което аз правя. Извращение. Гото на нея обърна внимание, а се изправи от стола да посрещне новодошлия. водошлия. Кажи и. Но положи дългите си бледи пръсти на вратата и я разгледа внимателно. Ще поставя руната тук, произнесе той с тежък акцент. Ако напусне помещението по каквато и да било причина или се опита да измени нещо в руната на вратата, ще разбера. И любимците ми ще я открият. Шай потрепери и впери адосан поглед в Гълтона. Кръвно отпечатващ. Поканили сте кръвно в двореца си? Този успя да ни докаже, че може да ни бъде от полза, каза Голтуна. Лоялен е, пък и дискретен. А освен това. Много ефикасен. Има моменти, в които става необходимо да прибегнеш до помощта на тъмнината в името на победата над една по-страшна тъмнина. Кръвноотпечатващият извади нещо от рубата си, а Шай отново просъска. Груп печат на душата, издялкан от кост. Любимците му също трябваше да са от кост, фалшификации на човешки същества, създадени от скелети на мъртъвци. Кръвноотпечатващият извърна поглед към нея. Шай отстъпи назад. Няма начин да очаквате, че... Зоя хвана за ръцете. Нощи. Амача беше силен. Усети, че изпада в паника. Белезите на същността. Имаше нужда от тях. С тях на помощ можеше да се бие, да се освободи, да избяга. Зоя поряза с меча по задната част на ръката. Едва усети плитката рана, но започна да се съпротивлява на хватката му. Кръвноотпечатващият пристъпи напред и потопи отвратителния инструмент в кръвта и... След това се обърна и притисна печата средата на вратата. Когато отдръпна пръстите си, на дървото вече се виждаше мекото сияние на червения отпечатък. Имаше формата на око. В мига, в който докосна вратата, Шей усети остра болка в ръката, там където я бяха порязали. Пое си рязко дъх. Очите и се разшириха. Никога преди не се бяха осмелявали да сторят такова нещо с нея. Почти предпочиташе да я бяха екзекутирали. Почти предпочиташе да. Овлади се, заповяда си тя твърдо. Бъди някой, който би могъл да се справи с това. Пое си дълбоко дъх и се остави да се превърне в друг човек. Имитация на самата нея, но такава, каквато бе способна да запази хладнокръвие дори в такова положение. Беше съвсем груба фалшификация, просто умствен фокус, но проработи. Отърси се от ръцете на Зо, след което спокойно пое кърпичката, която го тона и протягаше. Впери поглед в кръвноотпечатващия, докато болката в ръката и утихваше. Той се усмихна с бели, полупрозрачни усни които и напомняха на кожата на някоя личинка. След това кимна на Галтона сложи пак качулката си и излезе от стаята, като затвори вратата след себе си. Шай си наложи да диша равномерно, за да се успокои напълно. Нямаше нищо сложно в онова, което кръвно отпечатващият беше направил. Той и подобните му не се славеха с деликатността си. Те не използваха майсторство и умения, а измами и кръв. Но все пак постигаха резултати. Мъжът щеше да узнае, ако Шайна напуснеше стаята, а прясната и кръв вече се бе сляла с печата и го беше свързала с нея неразривно. По този начин, немъртвите му любимци щяха да могат да открият, където и да отиде. Галтона отново седна на стола си. Знаете какво ще се случи, ако се опитате да избягате, нали? Тя го изгледа, без да каже дума. Вече разбирате колко сме отчаяни, рече той меко и сплете пръсти на гърдите си. Ако изчезнете, ще оставим кръвно отпечатващия да ви догони. А костите? Ви ще се превърнат в следващия му любимец. Тази сделка бе единственото заплащане, което той поиска от нас. Можете да започвате работа, фалшификаторке. Ако свършите добре, ще можете да се спасите от тази съдба. Ден и тя наистина заработи здраво. Започна страшуване и с множеството разкази за живота на императора. Малци не разбираха каква голяма част от фалшифицирането се състоеше от учене и събиране на информация. Това бе изкуство, на което можеше да се научи всеки мъж и всяка жена, изискваше се само стабилна ръка и око за детайлите. И готовност да прекараш седмици, месеци или дори години в подготовка на съвършения печат на душата. Шай не разполагаше с години. Усещаше се притиснато от времето, докато четеше биография след биография и си водеше бележки, често до късно през нощта. Не вярваше, че ще успее да направи онова, което искаха от нея. Създаването на правдоподобна фалшификация на чужда душа, особено за толкова кратко време, просто не беше възможно. За съжаление, обаче и се налагаше да демонстрира възможно най-учебийно как сякаш прави именно това, докато всъщност обмисляше как да осъществи бягството си. Не й позволяваха да излиза от стаята. Използваше гърне, когато й се налагаше да се облегчи, а когато поискаше да се измие, и предоставяха леген, топла вода и кърпи. Наблюдаваха я през цялото време, дори когато се къпеше. Кръвно отпечатващият идваше всяка сутрин, за да подновява печата, който бе оставил на вратата. И всеки път трябваше да взима по малко кръв от шай. Ръцете скоро се усеяха с плитки рани. И през цялото това време Галтона не спираше да посещава. Старият арбитър изучаваше, докато тя четеше, вперил в нея онзи поглед, който съдеше, но и не мразеше. Докато оформяше плана си, тя стигна до следния извод, за да се освободи, най-вероятно щеше да й се наложи да си послужи и с този мъж по някакъв начин. Ден. 12. Шей притисна печата си върху плута на масата. Както винаги, той потъна леко в дървото. Печатите на душата оставяха след себе си знак, който можеш да усетиш на допир, независимо от материала, върху който ги поставиш. Изви на 90 градуса, това не размазваше мастилото, макар че тя не можеше да обясни защо. Един от наставниците й беше казал, че се получава така, защото в този момент. Печатът докосва душата на предмета, а не физическата му форма. Штом го отдръпна, се показа ярко червеният отпечатък, сякаш издълбан в дървото. Трансформацията се разпростря от печата като вълна. Мътносивото, напукано кедрово дърво стана красиво, добре поддържано и смека пътина в която се отразяваше светлината на свещите срещу нея. Шай опря пръсти в новата маса, без станала гладка на пипане. Страничните повърхности и краката и бяха поизящно оформени и обковани тук там с сребърни инкрустации. Гоутона изправи гръб и отпусна книгата, която четеше, на скута си. Зо се размърда с явно на удобство при вида на фалшификацията. Какво беше това? Настоя да знае Гоутона. Писна ми да ми се забиват трънчета в пръстите, обясни Шай и се облегна назад на стола си, който изкърца. Ти си следващият, помисли си. Готуна на се изправи и се приближи към масата. Докосна я, сякаш очакваше преобразяването и да е било просто иллюзия. Не беше. Изящната маса изглеждаше невероятно странно в мрачната, тясна стая. С това ли се занимавахте? Делкането ми помага да мисля. Трябва да се съсредоточите върху задачата си. Сгълча е еготона, а не върху някакви празни капризи. Цялата империя е в опасност. Не, възрази на умшей. Не империята, само вашето господство над нея. За съжаление, дори сега, 11 дни по-късно, още не беше успяла да получи достатъчно добра представа за характера му, не и до толкова че да може да се възползва от нея. Аз съм се заела с проблема ви, Готона, отговори. Но това, което искате от мен, далеч не е толкова лесна работа. А нима да промените масата беше? Разбира се, каза тя. Трябваше само да пренапиша миналото и така, че да е била поддържана, а не да е била оставена да грохне така. Нищо работа. Готона се поколеба, след това коленичи до масата. Тези гравюри, обковите, нямаше ги и в самото начало. Може и да съм добавила някои дребни неща. Не беше уверена, че фалшификацията ще подейства. Възможно беше печатът да се изпари след няколко минути и масата да придобие предишния си вид. Въпреки това беше почти сигурна, че догадката и за миналото на масата е правилна. В някои от историческите записки се споменаваше кои подаръци откъде са дошли. Подозираше, че тази маса е пристигнала от... далечния сворден като дар за предшественика на императора Шравън. Обтегнатите отношения между империята и държавата им, обаче, бяха накарали императора да заключи някъде и да забрави. Тази част не ми е позната, каза Гаутона, все още загледам в масата. Защо да ви е позната? Изучавал съм подробно древното изкуство, обясни той. Този елемент е от династията Виваре, нали? Не. Имитация на творбите на Чемрав? Не. Какво? Тогава? Нищо, отвърна Шай раздразнено. Не имитира нищо, просто се превърнало в добра версия на предишното аз. Това беше любимата максима на добрите фалшификатори, нанеси леки подобрения на оригинала, и хората обикновено приемаха че това е истинският предмет, защото наистина беше по-добър. Готона на се изправи с разтревожено изражение. Отново си мисли, че пиле таланта си, каза си ше из досада и премести в страни купчина разкази за живота на императора. Точно тези бяха събрани по нейна молба от прислужниците в двореца. Не искаше само официалните летописи. Трябваха и автентични признания, а урязани обобщения. Гото на пристъпи обратно към креслото си. Не виждам как е възможно преобразяването на масата да ви е отнело толкова малко усилия, макар че наистина е значително по-просто от основната задача, с която ви натоварихме. И двете ми се струват невероятни. Промяната на човешка душа е много по-трудно. Съгласен съм с това на теория, но не съм запознат с подробностите. Защо е така? Тя му хвърли бърз поглед. Иска да разбере повече за онова, което правя, помисли си, за да може да предвиди, как ще се опитам да избягам. Той, разбира се, знаеше, че тя ще пробва да го направи. И двамата се преструваха, че нямат представа от този факт. Добре, отговори тя, изправи се и отида до стената на помещението. Хайде да поговорим за фалшифицирането. Стената на килията, в която ме затворихте, бе съставена от 44 различни вида камък, предимно с цел да ми отнеме много време да ги разгадая. За да се измъкна, трябваше да разбера какви се състават и происходът на всеки блок. Защо? За да можете да създадете фалшификат на стената, разбира се. Но защо да се занимавам с всички тях? Попита тя. Защо просто не направя достатъчно голяма дупка, за да мога да се? Измъкна. Някакъв тунел? Не, намръщи се той. Нямам представа. Шей положи ръка на стената на стаята си. Беше боядисана, макар че боята се белеше на няколко места. Усещаше отделните каменни късове. Всички неща съществуват в три сфери — Галтона, физическата, умствената и духовната. Физическата сфера е онова, което усещаме, онова което виждаме пред нас. Умствената сфера е начинът, по който възприемаме един предмет и начинът, по който самият той възприема себе си. Духовната сфера пък съдържа душата на обекта, неговата същност, както и връзките между него и хората и предметите, които го заобикалят. Разберете, че аз не споделям езическите суеверия, в които вие вярвате, рече Галтуна. Да, вие пък боготворите слънцето, отговори шей, без да прикрива развеселения си тон. Или 80 слънца, поточно, защото според вас те само си приличат външно, но всъщност всеки ден изгрява ново слънце. И все пак, вие бяхте онзи, който поиска да разбере как работи фалшифицирането и защо душата на императора ще бъде толкова трудна за възпроизвеждане. Сферите са важна част от обяснението. Добре тогава. Ето каква е идеята. Колкото по-дълго съществува даден обект като цяло и колкото по-дълго бъде виждан от околните в този си вид, толкова по-силно става усещането му за завършена идентичност. Тази маса е направена от различни парчета дърво, сглобени в една конструкция, но така ли я виждаме ние? Не. Ние виждаме цялото. За да фалшифицирате масата, трябва да я възприемете като едно цяло. Същото се отнася и за една стена. Тя е съществувала достатъчно дълго в този си вид, за да се възприема като единен обект. Може и да бях подходила към всеки каменен блок отделно, възможно беше все още да се запазили достатъчно от индивидуалността си, но това щеше да бъде трудно, понеже стената иска да съществува като неразделно цяло. Стената, повтори Гауто на сухо, иска да бъде третирана като неразделно цяло? Да. Това предполага, че стената има душа. Всички неща имат душа, отговори тя. Всеки предмет се възприема като нещо. Взаимовръзките и ролята му са отжизнено важно значение. И това е причината, ваша светлост, поради която не мога просто да напиша личност на вашия император, да му поставя печат и да се свърши. В седем от. Описанията, които получих, пише, че любимият му цвят е зеленото. Знаете ли защо е така? Не, отвърна Гаутуна. А вие? Още не съм сигурна, каза Шай. Предполагам, че е заради брат му, той е починал, когато Ашрава не бил на 6 и обичал много този цвят. Императорът се е привързал към него, защото му напомнял за мъртвия му брат. Възможно и да е породено от известен патриотизъм, роден е в област Окурги, чието официално знаме е предимно зелено. Гото на изглеждаше обезпокоен. Нужно е било да разберете дори такава дребна подробност? Нощи, да. Както и още хиляда също толкова дребни. И може да объркам някой от тях. Не, със сигурност ще объркам някой от тях. Повечето от тях няма да се окажат фатални, надявам се, характерът му няма да е съвсем същият, но човек се променя от ден на ден така или иначе. Но ако объркам прекалено много, обаче, характерът изобщо няма да има значение, печатът изобщо няма да подейства. Или поне няма да хване за достатъчно дълго, че да ни отполза. А предполагам, че ако се налага да му слагам нов печат на всеки 15 минути, няма да успеете да заблудите никого. Правилно предполагате. Шей седна с въздишка и започна да преглежда записките си. Казахте, че ще успеете да го направите. Напомни и Гаотона. Да. Правила сте го преди, със собствената си душа. Познавам собствената си душа, обясни тя. Познавам собствената си история. Зная какво мога да променя, за да получа желания резултат. И при все това, пак беше трудно да изработя собствените си белези на същността, както трябва. Сега трябва не само да го направя за друг, но и трансформацията ще е много повсъобхватна. А разполагам само с 90 дни. Гото на ким набавно. А сега, продължи шай, ще трябва да ми кажете какви мерки ще вземете, за да поддържате заблудата, че императорът е жив, здрав и буден. Правим всичко необходимо. Далеч не съм толкова уверена в това. Мисля, че ще се съгласите, че мен ме бива в измамите доста повече, отколкото останалите хора. А аз мятам... Че вие ще останете изненадана, възрази Галтона. Политици сме, все пак. Добре, хубаво. Но изпращате храна, нали? Разбира се, отговори Галтона. Носят ястия в покоите му по три пъти на ден. След това връщат опразнените блюда в дворцовата. Кухня, макар че, разбира се, всъщност го храним само с бульон от супа. Пие. Когато я поднесем към устните му, но продължава да се взира напред, сякаше глух и ням. Ами нощното гърне. Не може да се контролира, отговори Готона го и сви устни с неприязан. Слагаме му пелени. Нощи, човече. И не ходите да изхвърляте гърнето на ушким. Не ви ли изглежда леко подозрително? Прислужниците ще започнат да клюкарят. Стражниците пред вратата също. Трябва да помислите за тези неща. Готуна има приличието да си изчерви. Ще се погрижа да се направи, макар че не ми допада идеята да пускаме и други хора в покоите му. Така увеличаваме шанса някой да разбере какво му се случило. Тогава изберете някого, на когото имате доверие, рече Шай. Всъщност, въведете ново правило, нека никой да не бъде допускан при императора без карта, на която да отпечатан личния ви печат. И да, знам какво ще възразите. Знам отлично колко добре се охраняват покоите на императора, разбрах го, докато проучвах двореца, преди да проникна с взлом в галерията. Мерките ви за сигурност далеч не са толкова надежни, както доказа и нападението на убийците. Приемете съветите ми. Колкото повече различни нива на охрана въведете, толкова по-добре. Ако се разчуе какво се случило с императора, нямам никакво съмнение, че ще се озова обратно в килията, а оттам, направо пред палача. на въздъхна, но кимна утвърдително. Какво друго предлагате да направим? Ден. 17. Преспукнатините около кривия прозорец на шай проникна хладен ветрец, понесъл със себе си аромат на непознати подправки. Долавяше се и далечното бучене на тълпите, които се веселяха навън. Градът празнуваше. Беше дълбахът, празник, за който допреди две години не знаеше жива душа. Фракцията на наследниците продължаваше да се живява и да чества древни празници в усилията си да наклони везните на общественото мнение в своя полза. Нямаше да им помогне. Империята не беше република и единствените които имаха думата в назначението на нови император, бяха арбитрите от различните фракции. Без да обръща повече внимание на празненствата, Шей продължи да чете дневника на императора. Най-после реших да склоня пред настояванията на фракцията ми, пишеше в него. Ще предложа кандидатурата си за император, както голто на непрекъснато ме поощрява да направя. Състоянието на император язът се влушава все повече заради болестта му и скоро ще бъде избран нов владетел. Шай си отбеляза това в записките. Готона е насърчавал Ашраван да се стреми към трона. Но въпреки това, в по-нататъчните страници на дневника се забелязваше все по-голяма и по-голяма ненавист към арбитера. Какво бе причинило тази промяна? Довърши бележката си и обърна на друг ден. Години след предишния отказ. Дневникът на император Ашраван е очароваше. Бе написан от собствената му ръка и включваше указание да бъде унищожен в случай на смъртта му. Арбитрите й го бяха предоставили неохотно и го бяха придружили с множество оправдания на собствената си постъпка. Всъщност не бил мъртъв. Тялото му било още живо. За това нямало нищо лошо в това да не изгорят личните му записки. Говореха уверено, но тя виждаше несигурността в очите им. Беше лесно да прозреш истинските им мисли, на всички, с изключение на Галтона, който продължаваше да я обягва. Не разбираха каква е била целта на този дневник. «Защо ще пишеш?» – питаха се, ако не възнамеряваш да оставиш написаното за бъдещите поколения. «Защо ще хъбиш време да пренесеш мислите си върху празния лист, ако не искаш да ги прочете никой друг?» Със същия успех, помисли си тя, биха могли да питат една фалшификаторка защо и допада да създава имитации и да ги вижда изложени на пьедестал, при положение, че никой не знае, че се. Възхищава на нейното произведение, а не на оригинала, създадено друг. От дневника бе разбрала далеч повече за императора, отколкото от официалните летописи и не само заради съдържанието му. Страниците на Тевтера бяха опърпани и осияни с петна от непрекъснатото прилистване. А Шравън всъщност беше написал всичко това, именно за да бъде четено от него самия. Какви спомени бяха толкова важни за Шраван, че ги бе препрочитал отново и отново? Дали беше суетен и за това обичаше да си припомня предишните победи? Или пък обратното, била несигурен и е прекарвал часове в изучаване на думите, за да намери нещо, с което да оправдае грешките си? Или пък е имало друга причина? Вратата на стаята и се отвори. Бяха спрели да чукат, преди да влязат. И защо не? Нали вече бяха лишили от всякакво самотение? Продължаваше да бъде затворник, просто поважен затворник от преди. Арбитър Фрава пристъпи стаята, елегантна фигура с издължени черти, Облечена в светловиолетова роба. Сивата и плитка проблясваха златисти или лави нишки. Капитан Зубе застанал на пост до нея. Шай въздъхна вътрешно и намести очилата си. Бе планирала да прекара нощта в учене и обмисляне на вариантите си за действие, надяваше се да остане на спокойствие сега, когато на бе отишъл да се присъедини към празничните мероприятия. Осведомиха ме, започна Фрава че не напредваш особено бързо. Шай остави книгата. Същност е тъкмо обратното. Почти съм готова да започна да изработвам печатите. Както напомних на арбитър Голто на порано днес, все още не сте ми осигурили лице, върху което да мога да изпробвам печатите, някой, който е познавал императора отблизо. Връзката между двамата ще ми позволи да изпитам действието на печатите върху него. Ще подействат, макар и временно, достатъчно дълго, колкото да опитам да нагодя някои неща. Ще ви намерим такъв, отговори Фрава, докато бавно минаваше по край гладката маса, която проблясваше меко на светлината. Прокара един пръст по повърхността и спря, когато се натъкна на червения отпечатък. Побутна го леко. Колко неприятно за окото! След като сте положила толкова труд да направите масата по защо не сте поставили печата отдолу на плута? Гордея се с работата си, отговори Шай. Всеки фалшификатор, който види произведението ми, ще може да го разгледа и да види какво съм направила. Фрава и сумтя. Нямаш повод да се гордееш с такова нещо, малка крадло. Освен това не е ли целта на занаята ти да прикриваш, че ти си го направила? Понякога отвърна Шай. Когато подправям нечи подпис или фалшифицирам някоя картина, заблудата е логична. Но фалшификацията, истинската фалшификация, не позволява да скриеш какво си направил. Печатът ще си остане там за винаги, свидетелство за онова, което се случило. Защо пък, тогава, да не се гордея с него? Това беше странният парадокс, залегнал в основата на живота и. Фалшификацията на опираше само до печатите а включваше всички аспекти на изкуството на мимикрията – почерци, изкуство, лични печати. Чираците в занаята, които самишлениците й обучаваха полутайно, усъвършенстваха всички обикновени видове подправене и фалшифициране, преди да се научат да използват печатите на душата. Печатите бяха най висшата форма на изкуството им, но бяха и най-трудната за скриване от околните. Да, Печатът можеше да бъде поставен на някое трудно забележимо място на предмета, или пък да бъде покрит с нещо. Шай бе правила тъкмо това в редица случаи. Но докато печатът можеше да бъде открит все някак, фалшификацията не можеше да бъде съвършена. Оставете ни насаме, обърна се Фрава към Зо и стражниците. Но, възпротиви се Зо, като пристъпи напред. Не обичам да се повтарям, капитане. Скастри го рава. Зоизръмжа тихо, но се поклони в знак на подчинение. Изгледаше ядно, в погледи му бяха станали почти като втора професия напоследък и се оттегли с хората си. Затвориха вратата с тихо и штракване. Печатът на кръвноотпечатващия продължаваше да се откроява върху дървото, обновен едва тази сутрин. Кръвноотпечатващият идваше по едно и също време почти всеки ден. Шай си водеше подробни записки. През дните, в които закъсняваше малко, печатът започваше да избледнява точно преди да се появи. Винаги успяваше да пристигне на време, за да го поднови, но някой ден, може би. Фрава измери Шай с преценяващ поглед. Шай отговори на погледа и, без да трепне, и каза, зосмята, че ще ви направя нещо ужасно, докато сме насаме. Зое е простодушен. Отвърна Фрава, макари. Да ни е от полза, когато някой трябва да бъде убит. Да се надяваме, че няма да ти се наложи да изпиташ професионализма му на свой гръб някой ден. Не се ли страхувате? Попита е Сама в една и съща стая с такова чудовище като мен. Не чудовище, а опортунист, поправя Фрава, отида до вратата и разгледа печата, който продължаваше да грее меко. Няма да ме нараните. Прекалено любопитна сте да разберете, защо отпратих стражниците. Всъщност, помисли си Шай, знам точно защо ги отпрати. И защо идваш при мен, когато останалите ти колеги-арбитри със сигурност ще се заети на фестивала? Зачака Фрава да й отправи предложението си. Хрумвал Оливие започна арбитрат, колко полезно би било за империята да има император, който да се вслушва в глас на разума, когато той му говори? Император Шраван вероятно е правил именно това. Понякога отговори Фрава. В други случаи, обаче, се показваше воинствено глупав. Не би ли било невероятно, ако се събуди без тази своя склонност? Мислех, че искате да го възстановя точно такъв, какъвто е бил. Попита Шай. Колкото е възможно по-еднакъв с предишния муаз. Така е, така е. Но вие се славите като една от най-великите фалшификаторки в историята и знам от сигурен източник, че сте особено талантлива в отпечатването на собствената си душа. Сигурна съм, че ще можете да възпроизведете душата на скъпия ни ешраван достоверно, но и с нова готовност да се съобразява с разумни съвети, когато те му бъдат дадени от определени хора. Проклети нощи, каза си Шей. Готова си направо да си го кажеш, а? Искаш да ти оставя вратичка към душата на императора и дори нямаш благоприличието да се засрамиш от това. Може и да успея да го направя, Отговори отговоришай, сякаше замисляше за тази възможност за пръв път. Но би било сложно. Ще се изисква възнаграждение, което да компенсира задоволително положените от мен усилия. Разбира се, че ще има и съответно възнаграждение, рече Фрава като се обърна към нея. Доколкото разбрах, възнамерявате да напуснете имперската столица, след като бъдете освободена, но защо? Този град може да ви предостави невероятни възможности, особено с един благоразположен владетел на трона. Говорете направо, ваша милост, каза Шай. Очакваме. Дълга нощ на учене, докато останалите празнуват. Не съм в настроение за шикалкаване. В града процъфтява тайната търговия с контрабанда, заяви арбитърът. Следи развитието и с любопитство, хоби ми е. И би било в мой интерес тази мрежа да бъде управлявана от правилния човек. Ще ви осигуря това, ако изпълните молбата ми. Това бе грешката, която допускаха всеки път, мислеха си, че знаят какво иска тя. Вярваха, че ще се нахвърли стръвно на тази възможност. Вярваха, че контрабандистите и фалшификаторите са на практика едно и също нещо, защото не се подчиняваха на нечи и чужди закони. Звучи приятно, отговори Шай и я дари с най-искрената усмивка, на която беше способна, онази, в която се долавяше явна нотка на престореност. Фрава пък и се усмихна топло. Ще ви оставя да обмислите идеята, каза тя, отвори вратата и плесна с ръце за да даде знак на войниците да влязат пак. Шай се отпусна на стола. Беше ужасена. Не заради самото предложение, бе очаквала нещо подобно дни, а защото чак сега бе осъзнала какво означава то. Обещанието да я е направи главатарка на мрежата от контрабандисти беше лъжа, естествено. Фрава може да беше способна на такова нещо, но така или иначе нямаше да го направи. До сега не беше твърдо убедена, че арбитърът планира да убие след изтичането на стоте дни, но сделката, която й предлагаше сега, беше възможно най-красноречивото доказателство. Но имаше и още нещо. Нещо важно. Тя е наясно, че току-що ме открехнала за идеята, че императорът може да бъде контролиран. Няма да се довери на фалшификата ми. Ще предположи, че съм оставила вратички и за себе си, пътища до ума на императора, които предоставят пълния контрол върху него не на нея, а на мен. И какво означаваше това? Означаваше, че Фрава разполага и с друг фалшификатор. Някой, който вероятно нямаше таланта и смелоста да се опита да фалшифицира нечия чужда душа, но който можеше да провери работата на Шай и да намери вратичките, които оставила. Някой фалшификатор, на когото има по-голямо доверие и който ще може да пренапише работата на Шай така, че накрая фрава да контролира императора. Можеше дори да се окаже способен да довърши работата и, ако тя успееше да стигне достатъчно далеч. До сега бе планирала да използва и стоте дни, за. Да организира бягството си, но сега разбираше, че могат да се отърват от нея без предупреждение и по всяко време. И колкото повече приближаваше краят на проекта, толкова повероятно ставаше това. Ден 13. Това е ново, каза Галтона, докато разглеждаше прозореца от цветно стъкло. Това беше крайният резултат от един особено удовлетворяващ прилив на вдъхновение от страна на Шей. Опитите й да направи фалшификация, с която да трансформира прозореца в негова подобрена версия, се провалиха многократно. Всеки път си възвръщаше предишния напукан, крив вид след около 5 минути. Но после бе намерила парче цветно стъкло. Пъхнат страни до рамката. Тогава осъзна, че прозорецът някога е представлявал витръж, също като много от останалите в двореца. След това го беше счупило нещо, което бе успяло и да изкриви рамката, и за това се бяха полявили пролуките, през които проникваха мразовитите повеи на вятъра. И вместо да го поправят, както трябва, му бяха сложили обикновено стъкло и го бяха оставили да се напука още повече. Печатът на шай в долния десенъгъл го бе възстановил, бе пренаписал историята му така, че един майстор бе открил струшения прозорец и грижливо заменил стъклото и рамката. Печатът хвана веднага. Дори след толкова много години, прозорецът все още възприемаше себе си като нещо красиво. А може би тя просто пак се поддаваше на сантименталността. Казахте, че днес ще доведете някого, на когото да мога да изпробвам печатите. Напомни Шай и издуха праха от края на печата на душата, който току-що беше изделкала. Бе издълбала набързо поредица символи на гърба му страната, противоположна на сложно гравираното клише. Окончаващият символ се слагаше последен на всеки печат на душата и означаваше, че по него няма да се гравира нищо повече. Шай от край време го оформяше като очертанията на Майпон, родната и страна. След като приключи с последните знаци, Шей поднесе печата над пламъка на една свещ. Това бе едно от свойствата на камъка на душата, от огъня се втвърдяваше така, че не можеше повече да се дълбае. Но нямаше нужда да предприема тази стъпка. Окончаващите символи на върха бяха единственото, което бе наистина необходимо, а и всъщност можеше да издълбае печата от каквото и да било, стига да го направи. Достатъчно прецизно. И все пак, камъкът на душата се ценеше високо именно поради възможността да бъде твърден по този начин. След като целият печат по черня на пламъка, първо едната, после другата страна, тя го поднесе към устните си и духна силно. Дъхът ти отнесе увъглените люспици по повърхността и разкри красивият камък, нашарен в червено и черно. Да, съгласи се Гоутона. Някой, върху когото да се упражняваш. Доведох ти го, както обещах. Гото прекуси тясната стая и отида до вратата, пред която застоеше на пост. Шей се облегна на стола, който беше превърнала в доста от преди фалшификация преди няколко дни, и зачака. Беше се обзаложила на нещо със себе си. Дали предоставеният за опити човек щеше да бъде един от стражниците на императора? Или щяха да доведат някои от нишите чиновници, може би придворният писар на Шраван? Кого ще да принудят арбитрите да понесе богохулствените занимания на Шай в името, както твърдяха, на общото благо? Гото наседна на стола до вратата. Е. Попита пак шей. Той разпери ръце на страни. Можеш да започваш. Шей пусна крака на пода и си справи. Вие ли? Да. Вие сте един от арбитрите. Един от най влиятелните хора в империята. А, отвърна той. Не бях обърнал внимание на този факт. Аз отговарям на изискванията ви. От пъл съм, роден съм в същия град като Ашраван и го познавах много добре. Но, поколеба се шей. Гото на се приведе напред и хвана ръце. Разисквахме въпроса в продължение на седмици. Бяха предложени и други възможности. Но в крайна сметка решихме, че не можем с чиста съвест да накараме някой от хората ни да се подложи на това извращение. Единственият възможен изход беше да го понесе някой от нас самите. Шай се отърси от първоначалния шок. Но Фрава би дала такава заповед без никакъв проблем, помисли си. Както и останалите. Трябва опорито да си настоявал за това, готуна. Другите арбитри го смятаха за съперник, вероятно с удоволствие бяха приели такмо той да се превърне в опитен заек за предполагаемо отвратителното, мерско изкуство на Шей. Онова, което се готвеше да направи, беше напълно безопасно, но тя никога не би успяла да убеди някой височеш в това. И все пак се улови, че си иска да предрасположи и успокои Галтона, когато придърпа стола си до неговия и отвори малката котия с печати, които бе създала през последните три седмици. Тези печати няма да хванат, каза тя, като вдигна единия. Това е израз, който фалшификаторите използват за печатите, които променят предмета по прекалено неестествен начин, че да подействат задълго. Съмнявам се някой от тези да се задържи повече от минута, и това ако приемем, че съм ги изработила правилно. Готуна на се поколеба за миг, след което кимна. Човешката душа е различна от тази на един предмет, продължи шей. Хората непрекъснато растат и се променят, в движение са. Това е причината печатите на душата, които се използват върху хора, да се износват по начин, който не се случва с предметите. Дори в най-добрите случаи, ефектът им преминава след един ден. Белезите на същността ми са добър пример. Избледняват и изчезват след около 26 часа. Тогава императорът ако си свърша работата добре, обясни Шай, ще се налага да му се слага нов печат всяка сутрин, точно както кръвноотпечатващият подновява този на вратата ми. Но аз ще внедря в печата способността да помни, да учи и да израства, така че императорът няма да се връща към същото състояние всеки ден, а ще надгражда върху основата, която ще му предоставя. Но също както човешкото тяло се изтощава и има нужда от сън, печатът на духа също трябва да бъде освежаван. За щастие, това може да направи всеки, самият шраван също би трябвало да. Няма проблем с това, стига печатът да бъде правилно изработен поначало. Тя подаде нагълто на печата, който държеше, за да му даде да го разгледа по-отблизо. Всеки от печатите, които ще използвам конкретно днес, продължи тя, ще промени нещо дребно в миналото или в родените черти на характера ти. Но тъй като не си е шраван, промените няма да хванат. Понеже двамата с императора споделяте много общи история, обаче действието ще продължи поне за известно време, стига да съм ги изработила както трябва. Искате да кажете, че това съдържа в себе си модела на душата на императора? Попита го докато изучаваше печата. Не. Само фалшификация на малка част от него. Не съм сигурна, дори дали изобщо ще проработят. Доколкото знам. Никой сега не се е опитвал да направи нещо точно такова. Но съм чувала разкази за хора, които са фалшифицирали нечия чужда душа от корисни подбуди. Ще използвам онова, което знам за тях, за да постигна целта ни. Ако съдя по него, печатите, които подействат поне за минута върху теб, би трябвало да издържат доста по-дълго върху императора, защото са пригодени към неговото лично минало. Малко парче от неговата душа, каза Гоутуна и върна печата. И така, опитите. Няма да използвате печатите, които изпробвате сега, за окончателната ни цел? Не, но ще обърна внимание на онези части, които работят, и ще ги включа в една по-голяма фалшификация. Мисли за тези печати като за отделните букви в дълъг текст. След като приключа работата си, ще мога да ги навържа един след друг така, че да разказват определена история. Историята на миналото и характера на един човек. За съжаление, дори фалшификацията да хване, ще се забелязват дребни разлики. Предлагам ви да започнете да разпространявате слухове, че императорът е бил ранен. Не тежко, в никакъв случай, но загатнете, че отнесъл сериозен удар по главата. Това би обяснило несъответствията. Вече броди мълва за смъртта му, каза Гоутуна. Разпространява афракцията на славата. Е, вие пък дайте на хората да разберат, че само е бил ранен. Но! Шай вдигна печата. Дори да постигна невъзможното, което, държа да отбележа, ми се отдавало само в редки случаи, фалшификацията няма да съдържа всичките му спомени. В нея мога да вградя само. Онова! което съм чела или за което съм могла да се досетя от предоставената информация. В миналото на Шравън има много лични разговори, които фалшификацията няма да си спомня. Мога да го надаря сумението да се преструва много правдоподобно, това доста ми се удава, но това ще му помогне само до известна степен. В края на краищата някой ще забележи, че в памета на императора има големи дупки. Разпространете слуховете, готуна. Ще ви потрябват. Той кимна и запретна ръкава си и поднесе голата си ръка към нея, за да може да сложи печата. Тя го вдигна и голото на въздъхна, след което стисна очи и кимна още веднъж. Тя притисна печата към кожата му. Както винаги, когато поставяше печат върху плът, тя почувства как сякаш натиска нещо твърдо, като че ли ръката му се беше превърнала в камък. Печатът потъна леко надолу. Това усещане винаги леко осмущаваше. Завъркя печата, а после го отдръпна и разкри кръглия червен знак на ръката на галтуна. След това извади джубен часовник и започна да следи стрелката за секундите. Над печата се виеха тънки, бледи струйки дим. Това се случваше, само когато обектът беше живо същество. Душата се бореше да не бъде пренаписана. Но червеният кръг не изчезна веднага. Шай, която бе затейла дъх, издиша успокоено. Това беше добър знак. Питаше се, ако опита нещо подобно върху императора, дали душата му би се възпротивила на чуждото вмешателство? Или пък би приела печата, за да възстанови онова, което и е било отнето? Както и прозорецът бе желал да му се възвърне предишната красота. Не можеше да си отговори на въпроса. Гото на отвори очи. Дели и подейства? Хвана. За сега, отговори Шай. Не се чувствам различно. Това е идеята. Ако императорът усети ефекта на печата, ще разбере, че нещо не е наред. А сега ми отговори, без да се замисляш, по инстинкт, кой е любимият ти цвят? Зелено, отвърна той моментално. Защо? Защото, той спря колебливо и наклони глава. Защото просто е така. А брат ти. Почти не си го спомням, свираме нега Отуна. Умря, когато бях много малък. И добре е направил, каза шей. От него щеше да излезе ужасен император, ако го бяха избрали да. Готуна си изправи на крака. Не смей да говориш така за него. Ще наредя да те. Той се сепна посред изречението и погледна. Към Зо, който се пресегна, за меча си разтревожено. Ще. Братко. Печатът изчезна. Минута и пет секунди обяви шей. Добре изглежда. Галтона вдигна ръка към главата си. Спомням си, че съм имал брат. Но аз нямам. Никога не съм имал. Мога да си спомня колко му се възхищавах. Спомням си и колко ме боля, когато умря. Такава болка, това ще отшуми. Обясни шай. Образите ще изчезнат като някой лош сън. След около час, едва ще можете да си спомните какво ви е разстроило така. Тя си записа нещо и продължи. Мисля, че реагирахте прекалено остро, когато обидих паметта на братви. ви. А го е боготворил, но е крил чувствата си от околните заради вината която изпитвал, боял се е, че от брат му може би е щял да излезе по добър император от него. Какво? Сигурна ли сте? За това ли? Попита Шай. Да. Ще трябва да преработя печата леко, но смятам, че е общо взето както трябва. Гото на се отпусна отново на стола и впери в нея древните си очи. Погледът му сякаш се опитваше да я прониже, да достигне до дълбините на душата и... Добре познавате човешкия характер. Това е една от първите стъпки в обучението ни, отвърна Шай. Преди изобщо да ни позволят да докоснем камък на душата. Какъв потенциал, прошепна арбитърът. Шай потисна импулсивното си раздразнение. Как смееше да гледа така, сякаш си е пропиляла живота? Обичаше фалшифицирането. Тръпката да живее, като разчита само на собствените си умения и пъргав ум. Тя просто беше такава. Нали? Замисли се за едно определено отражение на същността, заключено при останалите. То беше единственото отражение, което не беше използвала никога, но в същото време беше най-ценното от пете. Нека опитаме още един, заяви тя, без да обръща внимание на погледа на Галтуна. Не можеше да си позволи да се обижда. Леля Сол обичаше да повтаря, че гордостта ще бъде най-голямата опасност в живота на шей. Добре, съгласи се Галтона, но не мога да разбера едно. Доколкото разбрах от малкото, което ми разказа за действието им, не мога да проумея защо тези печати изобщо действат върху мен, колкото и за кратко да е. Не е ли необходимо да познавате отлично историята на даден човек? За да може печатът да проработи върху него? За да може да хване, да отговори шай. Както казах, всичко. Опира до правдоподобността. Но това е напълно неправдоподобно. Аз нямам братя. А, разбирам. Да видим дали ще мога да го обясня разбираемо, започна тя, като се облегна на стола си. Аз пренаписвам душата ти така, че да отговаря на тази на императора. Точно както пренаписах историята на прозореца така, че да включва новото цветно стъкло. И в двата случая се получава благодарение на факта, че е нещо познато. Рамката на прозореца знае как трябва да изглежда един витраж. Някога е имало такъв в нея. Въпреки, че новият прозорец не същият като онзи, който някога е бил в нея, печатат хвана, защото отговаря на идеята за витраж. Вие сте прекарал дълго време в близост до императора. Душата му е позната на вашата душа, също както на рамката на прозореца и е позната от светното стъкло. За това трябва да изпробвам печатите на някой като вас, а не върху самата себе си. Да сложа печата върху вас е като, като да вложа в душата ви частица от нещо, което тя вече знае. Получава се само ако тази частица е много дребна, но стига да е такава. И стига душата ви да счита запозната част от шраван, както вече обясних, печатът ще подейства, макар и за кратко, преди да бъде отхвърлен. Готона я изгледа изумено. Звучи ви като купсуеверни измишлотини, предполагам. Наистина е много загадъчно, отговори арбитърът и вдигна ръце. Една рамка на прозорец да е запозната с идеята за витраж? Една душа да приема идеята за друга? Тези неща съществуват отвъд нас, речешай и приготви следващия печат. Мислим за прозорците, знаем какво представляват, представите ни за това какво е и какво не е един прозорец придобиват ново значение в сферата на духа. До някъде може да се каже, че им вдъхваме живот. Свободни сте както да вярвате на обяснението, така и да не вярвате. Мисля, че така или иначе няма значение. Важното е, че мога да изпробвам тези печати върху вас и ако хванат поне за минута, това е много добър знак, че съм на правилен път. Най-добре би било да изпитам действието им върху самия император, но в това състояние той не би могъл да отговори на въпросите ми. Няма да е необходимо само да ги накарам да хванат, ще трябва и да ги напасна така, че да работят заедно и за това ще ми е нужно да ми обяснявате какво чувствате. Така ще мога да ги. Поправям докато не ги нагодя съвсем. А сега моля за дясната ви ръка, ако обичате. Добре, съгласи се гаутона и се овладя. Шей притисна нов печат към дясната му ръка. Заключи го с но веднага, щом го дръпна, знакът изчезна сред облаче червен дим. Подяволите! Какво стана? Попита Гаотона и протегна пръсти към кожата си. По пръстите му се размаза обикновено мастило. Печатът бе изчезнал толкова бързо, че то дори не бе попило. Този път какво направихте? Явно нищо, каза Шей, докато внимателно разглеждаше клишето на печата в търсене на слабото му място. Не намери такова. Този не съм го направила както трябва. Много е силен. Какво се държа? Причината е Шраван да се съгласи да стане император. Обясни Шей. Проклети нощи. Сигурна бях, че този ще стане. Тя поклати глава и остави печата в страни. Изглежда Шраван не се беше предложил като кандидат за престола, поради дълбоко вкорененото желание да се докаже пред семейството си и да избяга от далечната, но дълга сянка на брат си. Аз мога да ви кажа защо го е направил. Фалшификаторке, рече Гаотона. Тя го измери с поглед. Именно този е окоръжавал Ашраван да се възкачи на имперския трон, каза си тя. И в крайна сметка Ашраван го бе намразил заради това. Или поне така мисля. Добре тогава, отговори. Защо? Защото искаше да промени нещата, обясни арбитърът. В империята. Не споменава такова нещо в дневника си. А Шравън беше скромен човек. Шай вдигна вежда. Това твърдение не отговаряше на сведенията, които бе получила. О, той наистина имаше нездържан нрав, продължи Готуна. А и когато навлезеше в някой спор, стисваше зъби и отказваше да отстъпи от мнението си. Но като човек. Като характер. Дълбоко в себе си, той беше смирен и скромен човек. Трябва да промеете това. Разбирам, отвърна Шей. И пред него си го правил, нали?, запита се тя. Това разочаровано изражение. Скритият намек, че от нас се очаква да бъдем по-добри хора, отколкото сме сега, тя не беше единствената, която бе почувствала как арбитерата гледа като разочарован дядо, внучката си. Това изкушаваше да го отпише и да наобръща повече внимание на думите му. Само, че, той се беше предложил като доброволец за опитите и... Смяташе изкуството и за. Ужасяващо, за това бе настоял да го понесе лично, вместо да изпрати друг. Ти наистина говориш искрено, нали, старче, помисли си Шай, докато Готуна седеше на стола си с отсъстващо изражение и размишляваше за императора. Откри, че изпитва недоволство. В нейния занаят имаше мнозина които се присмиваха на честните хора и ги смятаха за лесна жертва. Това обаче беше погрешно схващане. Честността не водеше задължително до наивност. Един нечестен глупак и един честен глупак можеха да бъдат измамени с еднаква лекота, просто по различни начини. Един честен и умен човек, обаче, винаги, винаги, беше по-труден за измамване от някой, който бе едновременно нечестен и умен. Искренността тя бе толкова трудна за имитиране. Това именно бе основното и определение. Какви мисли криете зад този поглед? Попита я той и се приведе напред. Мислех си, че вероятно сте се отнасили към императора по същия начин, както към мен, досаждали сте му с непрекъснатото си опяване за всичко онова, което е трябвало да постигне. Гото на Исумтя. Сигурно именно това съм правил. Това обаче не прави думите ми неверни. Той можеше. Е, можеше да се превърне в повече, отколкото беше. Също както вие сте могла да бъдете великолепна художничка. Аз вече съм такава. Истинска художничка. Аз вече съм такава. Гото на поклати глава. Картината на Фрава. Пропуснахме да забележим нещо в нея, нали? Тя нареди да проучат фалшификацията обстойно, и специалистите ни откриха няколко дребни грешки. Аз не успях да ги видя, преди да ми ги покажат отблизо, но наистина бяха там. И когато помислих малко повече върху това, започнаха да ми се струват странни. Линиите на четката са безупречни, дори майсторски. Стилът се отговаря напълно с оригинала. Ако сте успяла да постигнете това... Защо бихте направили грешка, като да нарисувате луната прекалено ниско? Разликата е много дребна, но ми се струва, че човек с такива способности не бие допуснал не и неволно. Шай се обърна да вземе нов печат. Картината, която смятат за оригинала, продължи арбитърът, онази, която виси в кабинета на фрава в момента. Тя също е фалшива, нали? Да, призна Шай с въздишка. Размених ги няколко дни, преди да се опитам да открадна скиптера. Проучвах охранителните мерки и стражниците, които пазеха в двореца. Промъкнах се в галерията, влязох в кабинета на фрава и подмених картините за проба. За това онази, която смятат за фалшива, всъщност е оригиналът, довърши го отона с усмивка. Нарисували сте грешките върху истинската картина, за да си помислят, че е копие. Всъщност. Не, поправи го шай. Макар, че съм използвала този номер в други случаи. И двете картини са фалшиви. Просто едната е явен фалшификат, оставен така, че да бъде открит случай, че нещо се обърка. Значи оригиналът все още остава скрит някъде, заключи галто на сглас, в който се долавяше любопитство. Проникнала сте в двореца, за да проучите положението с охраната след което сте заменили оригиналната картина с имитация. После сте оставили втора, малко по-лоша имитация стаята си, за да ни подведете по фалшива следа. Знаели сте, че ако ви бяха хванали, докато бяхте в двореца, или ако по някаква причина ви предадеше някой от самишлениците ви, щяхме да претърсим странно приемницата, да открием некачествения фалшификат и да решим, че още не сте успели да размените картините. Специалистите ни са щели да приемат, че качественият фалшификат е истинската картина. И така никой не би продължил да търси оригинала. Горе-долу това беше. Много умно измислено, отбеляза Гоотона. Ако ви бяха заловили, докато се... Опитвате да откраднете скиптера, бихте могли да признаете, че целта ви е била картината. Обискът на стаята ви би го доказал, когато открием скритото копие, и бихте била подведена под отговорност за опит за обир на частно лице, в случая Фрава, което е много по-леко престъпление от опит за кражба на имперска реликва. Щяха да ви осъдят на 10 години като ржен труд, вместо на смърт. За съжаление, рече бях предадена в неподходящ момент. Шутът нагласи нещата така, че да ме хванат, след като изляза от галерията с киптъра. Ами, оригиналната картина! Къде сте е скрила? Той се поколеба, след което продължи. Още е в двореца, нали? Може и така да се каже. Арбитерата погледна, все още усмихнат. Изгорих я, допълни Шей. Усмивката моментално изчезна. Лъжете. Не и този път, старче, увери го Шей. Картината не си струваше риска да се опитвам да я изнеса от галерията. Направих размяната само като проверка на охранителните мерки. Вкарах имитацията лесно, никой не претърсва посетителите на влизане, само на излизане. Истинската ми цел бе До Да открадна картината беше от второстепенна важност. След като ги размених, хвърлих истинската в една от камините в главната сграда на галерията. Но това е ужасно, възкликна Готона. Тази картина беше оригинал на Шужен, най-великият му шедевър. Сега той е сляп и вече не може да рисува. Разбирате ли изобщо колко ценна? Той заекна, а после добави, не разбирам. Защо? Защо бихте направили такова нещо? Няма значение. Никой няма да разбере какво е станало. Ще продължат да се любуват на фалшификата и ще бъдат доволни, така че не съм навредила на никого. Картината беше безценно произведение на изкуството. Впери той в нея гневен поглед. Вие сте я разменили с друга, само заради собствената си гордост. Нямали сте намерение да продадете оригинала. Просто сте искали в галерията да бъде изложено вашето копие. Унищожили сте нещо прекрасно, за да въздигнете себе си. Шай свира мене. Той не разбираше случилото се напълно, но фактите бяха такива. Наистина бе изгорила картината. Имаше причини да го стори. Приключихме за днес, обяви арбитърът, все още зачервен от ярост. Докато се изправяше на крака, махна с ръка към нея презрително и завърши. А пък. Аз бях започнал да си мисля. Ха. И излезе с тежки стъпки от стаята. Ден. 42 всеки човек без загадка. Така и го беше обяснил Тао. Първият и учител по фалшификация. Фалшификаторите не бяха прости или престъпници. Фалшификаторите бяха художници, които рисуваха с човешките възприятия. Всяко мърляво хлапе, хванато от улицата, можеше да измами някого. Фалшификаторите се стремяха към далеч по големи височини. Обикновените измамници постигаха целта си, като замажат очите на жертвата си и избягат, преди да осъзнала какво се случило. Фалшификаторите обаче трябваше да създадат нещо толкова съвършено, толкова красиво, толкова истинско, че околните изобщо да не го поставят под съмнение. Уважавай хората, които лъжеш, учеше ятао. Ако крадеш от тях достатъчно дълго, ще започнеш да ги разбираш. Докато работеше, Шей бавно създаваше книга Истинската история на императора Шравън». Тя щеше да бъде повярна от историята, която писарите му бяха съчинили, за да го възвеличаят, повярна дори от онази, написана от собствената му ръка. Шей бавно разкриваше загадката, като си проправяше път през джунглата на ума на Шраван. Той наистина бе идеалист, както го твърдеше. Вече го беше забелязала във внимателните, леко тревожни записки от първите му дни на трона и по начина, по който се бе отнасял към прислугата си. Империята не беше нещо ужасно. Не беше и нещо прекрасно. Империята просто беше. Народът понасеше безропотно господството му, защото древните му прояви натирания не ги смущаваха. Корупцията беше неизбежна. Човек трябваше да се примири да живее с нея. Другият избор беше да приемеш хаоса на непознатото. Височайшите се ползваха със силно привилегировано положение. Назначението им на правителствена служба, най-доходоносната и престижна от всички професии, зависеше повече от подкупи и връзки, отколкото от способностите и пригодността им. В добавка към това, някои от онези, чието принос бе най-полезен за империята, търговците и трудоваците, непрекъснато се ограбваха от стотици ръце, които бъркаха в джоба им. Всеки знаеше тези неща. А Шравън бе искал да ги промени. В началото. А после? Е, не можеше да се определи някое конкретно, а после. Поетите биха посочили някой от недостатъците в нрава на императора. Като обяснение за провала му, но хората никога нямат само по един недостатък, също както нямат и само по една страст. Ако Шайя основеше фалшификацията си върху една единствена черта от характера, щеше да създаде не човек, а посмешище. Но! Това ли беше най-доброто, на което можеше да се надява? Може би трябваше да се опита да му придаде автентичност в определени условия, император, който се държи както трябва, докато е съдебната зала, но не може да заблуди онези, които са най-близо до него. Това можеше да се окаже достатъчно, като декорите на някоя сцена, които изпълняват ролята си, докато пиесата тече, но не биха преминали добре един по-близък оглед. Това беше постижима цел. Може би трябваше да отиде при арбитрите, да им обясни какво е възможно и да им осигури един по император, марионетка, която да могат да използват по време на официалното изпълнение на длъжностите му, след което да отстранят бързо от погледа на околните под предлог, че пак не се чувства особено добре. Можеше да го направи. Усети, че не иска. Това не би било предизвикателство. Това би било измама, достойна за някой уличен мушеник, който цели само бърза печалба. Фалшификаторите обаче създаваха трайни неща. Дълбоко в себе си чувстваше въодушевление при мисълта за задачата си. Улови се, че иска да върне Ашраван към живота. Или поне искаше да опита. Шей се отпусна на Нара, който вече бе фалшифицирала и превърнала в доста по-удобно легло, са завеси и мека завивка. Държеше завесите вдигнати. Стражниците, които бяха на смяна тази вечер, играеха на карти на масата и... Защо те вълнува дали Ашраван ще оживе отново, запита се Шей. Арбитрите ще те убият, преди изобщо да видиш дали ще има някаква полза от усилията ти. Единствената ти цел трябва да е бягството. И все пак не друг, а императорът. Бе избрала да открадне лунния скиптър, защото той бе най-известната реликва в цялата империя. Искала беше нейно произведение да бъде изложено в пишната имперска галерия. Задачата, върху която работеше сега, обаче. Това беше нещо далеч по-велико. Кой друг фалшификатор можеше да се похвали с такова дело? Негова фалшификация да седи на трона на розата? Не, каза си тя потвърдо. Не се, мами. Гордостта ти, шай. Не се оставя и на гордостта ти да те води. Отвори книгата на последните страници, където бе записала плановете си за бягство с шифър, който на пръв поглед представляваше просто списък с термини и имена на хора. Онзи ден кръвноотпечатващият бе дотичал до вратата на стаята и, сякаш се страхуваше, че ще закъсне да опресни печата си. Дрехите му миришеха на силен алкохол. Наслаждаваше се на гостоприемството на двореца. Ако можеше да го накара да подрани някоя сутрин, след което да се увери, че ще се напие повече от обикновено вечерта след това. Планините на изличителите граничаха с Джамар, където се намираха блатата на кръвноотпечатващите. Омразата, която изпитваха помежду си, бесилна и дълбока, може би по дълбока от чувството на преданост към империята. Някои от изличителите изглеждаха особено отвратени от кръвно отпечатващия. бе започнала да се сприятелява с тях. По някоя шега от време на време. Споменавания на случайни прилики между нейното семейство и происход и техните. Изличителите не биваше да разговарят с нея. Но вече бяха изминали седмици, а тя не правеше друго, освен да се взира в страниците на книгите и да си говори с старите арбитри. Стражниците скучаеха, а скуката правеше хората лесни за манипулиране. Бяха и предоставили повече от достатъчно камък на душата, и тя щеше да се възползва от него. Понякога, обаче, попростите методи даваха по-добри резултати. Хората винаги очакваха от фалшификаторите да използват печати за всичко. Височайшите разказваха истории за тъмни магии и за фалшификатори, които поставили печати на стъпалата на хората, докато спели и променяли характерите им. Нахлували в ума им, изнасилвали душите им. Истината беше, че печатите на душата често бяха последна мярка за един фалшификатор. Прекалено лесно беше да бъдат открити. Не че не бих дала дясната си ръка, за да получа белезите на същността си сега. Почти се изкушаваше да издялка ново отражение и да го използва, за да избяга. Но те щеха да очаква това и на нея щеше да й бъде много трудно да изпълни множеството опити, необходими, за да получи работещо отражение. Ако го изпробваше върху ръката си, стражниците щяха да доложат за това, а върху гълтона никога нямаше да се получи. А да използва отражение на същността, чието действие още не е изпитала. Това. Можеше да завърши много, много зле. Не. Плановете и за бягство включваха печати на душата, но в основата им лежаха доста по обикновени хитрости. Ден. 51. Когато Фрава отново дойде да посети, Шей вече бе подготвена. Жената спря на прага на вратата, а стражниците се измъкнаха от помещението без протести, когато капитан влезе на тяхно място. Доста си се потрудила, Отбеляза фрава. Фалшификаторката вдигна глава от записките си. Арбитърът нямаше предвид напредъка на работата и астаята. Последното подобрение, което бе въвела, беше на пода. Не беше особено трудно. Информацията за скалните блокове, от които бе построен двореца, каменоломната, датите, каменоделците и зидарите, беше грижливо вписана в историческите записи. Харесва ли ви? Попита Шай. Мраморът се отива много с огнището, по мое мнение. Фрава се обърна и примигна. Огнище? Къде сте? Да не би стаята да е по-голямо отпреди? Съседното складово помещение не се използваше за нищо. Промърмори Шай и се върна към книгата, отворена пред нея. А и стената, която ги разделяше, е била построена наскоро. Едва преди няколко години. Пренаписах строежа и така, че тази стая да е била направена по широка и с огнище. Фрава изглеждаше зашеметена. Не бих си и помислила. Но после се вгледа отново в шай и си възвърна обичайното строго изражение. Трудно ми е да повярвам, че приемате задачата си сериозно, фалшификаторке. Наредихме ви да спасите императора, а не да правите генерален ремонт на двореца. Гравирането на камък на душата му успокоява, обясни шей. Както и работното пространство, което не ми напомня на Килер. Ще получите душата на императора си на време, Фрава. Арбитерът прекоси стаята със сърдити, бързи стъпки и заразглежда бюрото. Значи вече сте започнали да работите върху камъка на душата за императора? Започвала съм много пъти отвърнаше Процесът е сложен. Вече съм изпробвала над 100 печата върху готона Арбитър Готона. Върху Стареца. Всеки печат представлява само малко парченце от пъзела. След като нагодя всичките така, че да работят заедно, ще ги направя на ново с подребни, деликатни гравюри. Това ще ми позволи да съчета я около дозина печата от онези, с които проведох опитите, в един окончателен печат. Новие. Казахте, че сте изпробвала над 100. Намръщи се фрава. Нали ще използвате само на края. Шай се разсмя. Дванадесет. За да фалшифицирам цяла една душа? Не мисля. Окончателният печат, онзи, който ще трябва да освежавате всяка сутрин върху императора, ще бъде като уста около която са построени или ключа на някоя арка. Той ще бъде единственият, който трябва да бъде поставен върху кожата му, но ще бъде свързан с мрежа от стотици други. Шей се протегна на страни и взете тефтера с записките си. В него бяха и черновите на скиците, които изобразяваха окончателните печати. Ще штамповам тези рисунки върху метална плочка, след което ще свържа с печата, който ще поставяте върху ашравън всеки ден. А той ще трябва да държи плочата близо до себе си през цялото време. Ще трябва да носи метална плочка със себе си, обобщи фрава сухо, а също така и да му се поставя печат всеки ден? Това доста ще го затрудни да води нормален живот, не смятате ли? Подозирам, че длъжността на император сама по себе си би затруднила всеки го да води нормален живот. Ще се справите. Обикновено плочката се изработва така, че да прилича на украшение. Голям медален, може би, или на раменник с квадратни страни. Ако разгледате собствените ми белези на същността, ще забележите, че са изработени по същия начин и че котията съдържа по една плочка за всеки. Шай млъкна за момент, после продължи. Въпреки това трябва да отбележа, че никога не съм правила нещо точно такова преди. Никой не е. Има вероятност немалка, бих казала, умът на императора постепенно да попия информацията от печата. Като като ако очертавате една и съща форма върху най-горния лист от някоя купчина хартия всеки ден в продължение на година, накрая образът ще се е вдълбал на всеки лист под него. Може би след няколко години на ежедневно отпечатване няма да се нуждае повече от него. И все пак считам всичко това за прекалено. А по-лошо ли е от това да умре? Фрава положи ръка на Тевтера с записките и полуготовите скици на Шей. След това го взе. Ще накарам писарите ни да направят копие. Шай се изправи на крака. Трябва ми тук. Сигурна съм в това, отвърна Фрава. Именно за това възнамерявам да си набавя копие, за всеки случай. Това ще отнеме прекалено много време. Ще ви го върна до един ден. Уверия я фрава ведро и се отдалечи от нея. Шай се пресегна да спре, но капитан за пристъпи помежда им с меч, вече наполовина изваден от ножницата. Фрава се обърна към него, спокойно, капитане. Намесата ви няма да бъде необходима. Фалшификаторката просто държи да защити досегашната си работа. Това е хубаво. Означава, че явно я е взела при сърце. Шай изовпериха поглед един в друг. Иска да ме види мъртва, помисли си шей. Много силно го иска, вече го бе разбрала. Негов дълг бе да охранява двореца, същият, в който тя бе проникнала с злом и от който бе откраднала ценната картина. Зо не беше Онзи, който я плени, заслугата бе на императорския шут, който я бе предал. Зо се чувстваше науверен поради провала си и искаше да се отмъсти като се отърве от нея веднъж завинаги. Накрая Шай отклони погледа си. Въпреки, че това е дразнеше, нямаше друг избор, освен да приеме, че в момента нейната страна е слабата. Внимавайте, предупреди тя Фрава. Не позволявайте да се изгуби дори една страница. Ще го пазя така, сякаш, сякаш животът на императора зависи от него, рече Фрава и дарише и с една отрядко срещаните си усмивки. Явно намираше шегата си за забавна. Обмислихте ли въпроса, който разисквахме предишния път? Да. И. Да. Усмивката на арбитера стана още потопла. Скоро ще говорим пак. Тя излезе с тефтера, плод на близо два месеца. Усилена работа. Ше знаеше точно какво е намислила. Нямаше намерение да му направи копие. Щеше да го покаже на другия фалшификатор, за да провери дали Шая е напреднала достатъчно, че той да може да довърши работата. И ако той решеше, че случаят наистина е такъв, тя щеше да бъде екзекутирана тихо мълком, преди някой от останалите арбитри да има възможността да се намеси. Вероятно, щеше да го направи лично Зо. И всичко можеше да свърши дотъм. Ден. 59. Шай спа лошо тази нощ. Беше сигурна, че е предвидила и се подготвила за всичко. И все пак сега бе принудена да чака, сякаш спринка около врата. Започваше да се тревожи. Ами ако не беше преценила положението правилно? Бе се погрижила записките в тефтера да бъдат възможно най скъдни и неразбираеми, и всяко от тях загатваше колко огромно количество работа бе необходимо за изпълнението на тази задача. Сбитият почерк. Множеството препратки от една част към друга, огромните списъци с неща завършене. Всичките щяха да създадат впечатлението, че работата, описана в дебелата книга, бе неописуемо сложна. Беше имитация. И то от един от най-трудните видове имитация, която не имитираше конкретен човек или предмет. Имитираше тон. Стой далеч, говореше тонът на книгата. Изобщо не ти трябва да се опитваш да довършиш това. По-добре оставиш и да продължи и с трудните части, защото иначе натоварването, което ще трябва да поемеш, е просто непосилно. А ако се провалиш, ще платиш за това с главата си. Тефтерът беше една от най фините сложни имитации, които някога бе създавала. Всяка дума в него беше истина, но в същото време и лъжа. Само един майстор на фалшификацията би могъл да прозре истината, да забележи колко се бе потрудила да извади многобройни примери за опасностите и трудността на заниманията си. Колко способен бе фалшификаторът на Фрава? Щяха ли да убият, преди да дойде сутринта? Не можа да заспи. Колкото и да искаше и колкото и да трябваше. Броенето на часовете, минутите и секундите беше живо мъчение. Мисълта как идват за нея, докато лежи за спъла, тя беше още по-лоша. В края на краищата стана и взе няколко от разказите за живота на шраван. Пазачите, които пак играеха карти на масата, и хвърлиха по един поглед. Единият дори Кимна леко в знак на съпричастие към. Зачервените червените й очи и изтощението, което лъхаше от стойката й. Да не ти е светло? Попита той и посочи лампата. Не, отговори тя. Просто не мога да избия една мисъл от ума си. Прекара остатъка от нощта в леглото, вглъбена над записките за живота на Шраван. Раздразнена, че и бяха отнели до сегашните записки, тя извади нов лист хартия и започна да се отбелязва неща, които да добави към тях, когато и ги върнеха. А кой ги върнеха? Усещаше че най-после започва да разбира защо Ашравън е изоставил младежкия оптимизъм. Или поне разбираше факторите, чието съчетание го бе тласнало далеч от него. Приемането на корупцията и компромисите със собствения морал бяха част от тях, но на основната част липсата на самочувствие също бе допринесла, но не тя беше решаващият фактор. Не. Западението на Ашраван имаше заслуга самият живот. Животът двореца. Животът като част от империя, която се движеше монотонно и непрекъснато като часовник. Всичко работеше. Е, да, не толкова добре, колкото би могло. Но все пак работеше. Да се възпротивиш на установената система би коствал усилия, а понякога бе трудно да събереш воля за такова нещо. Той бе живял спокоен живот, без излишни натоварвания. Не беше мързелив, но не беше нужно да си мързалив. За да се оставиш да те погълне потока на имперската бюрокрация, да си кажеш, че следващият месец ще поставиш искане да изпълнят нарежданията ти за определена промяна. С времето просто бе станало полезно да се носи по течението на огромната река, наречена империята на Розата. Накрая бе започнал да става капризен и склонен да се огажда. Беше започнал да отделя повече време на разкрасяването на двореца, отколкото на живота на поданиците си. Бе позволил на арбитрите да поемат все повече и повече от управленските отговорности. Шай въздъхна. Дори това описание на характера на императора бе прекалено упростено. То не обясняваше кой е бил той и в кого се превърнал. От изреждането на събитията в хронологичен ред не се разбираше нищо за бойния му нрав. Любовта му към аргументираните спорове, вкус към изящното или навика му да пише ужасни, Наистина ужасни стихотворения и след това да очаква от всичките си поданици хвалепствия за това, колко са прекрасни. Не се долавяше и арогентността му, нито тайното. Мо желание да беше живял друг живот. За това беше препрочитал записките си отново и отново. Може би бе търсил повратната точка, момента, в който бе поел погрешния път. Не е разбирал че в човешкия живот рядко може да се посочи очевидна повратна точка. Хората се променяха бавно, в течение на времето. Не можеше да направиш една стъпка и да се озовеш на коренно различно място. Първо пристъпваш малко встрани от пътеката, за да избегнеш някой камък. За известно време продължаваш да вървиш успоредно на пътя, но след това се отклоняваш леко в едната посока, за да стъпваш по по-меката почва. После спираш да внимаваш и не забелязваш как се отдалечаваш все повече и повече. И накрая се озоваваш в погрешния град и се питаш, защо пътните знаци не са те отвели до някое по-добро място. Вратата на стаята и се отвори. Шай изправи справи рязко флеглото и едва не изпусна записките си на пода. Идваха да отведат. Но не. Вече беше сутрин. Светлината се процеждаше през цветното стъкло на прозореца, а стражниците се изправяха и протягаха. Вратата бе отворил кръвноотпечатващият. Изглеждаше, сякаш пак гумачи махмурлук и носеше свитък с листа хартия в ръка, както често се случваше. Тази сутрин подрани, помисли си Шай и погледна джобния си часовник. Защо е дошъл така рано днес, като си има предвид колко често закъснява? Кръвно отпечатващията поряза с ножа си и постави печата на вратата, без да каже дума, а болката пламна в ръката. И... След това излезе веднага, сякаш бързаше за някаква оговорка. Шай го проследи с поглед, после поклати глава. Миг по-късно влезе в рава. О, вече сте станали! Отбеляза тя, докато изличителите й отдаваха чест. След това пуснате втера на масата на шай със силно тупване. Изглеждаше раздразнена. Писарите са готови. Продължавайте с работата. Арбитърът излезе от помещението с бързи стъпки, а ше се отпусна обратно на леглото и въздъхна от облегчение. Номерът ти беше проработил. Беше си спечелила още няколко седмици време. Ден 70. Значи този знак започна готона, като посочи една от скиците на окончателните печати които скоро щеше да издълбае. обозначава времето или поточно един конкретен момент преди 7 години? Да, отговори Шай и издуха праха от края на печата на душата, който току-що бе. Гравирала. Очите се бързо. Всеки ден претърпявам хирургически операции, така да се каже, каза Галтуна. Чувствам се поспокоен, като знам с какви точно скълпели работят върху мен. Промените не са. Не са постоянни, довърши той. Да. Или поне така повтаряте непрекъснато. Той протегна едната си ръка към нея, за да може да й постави печата, и продължи, но все пак се питам нещо. Когато човешкото тяло бъде ранено, то зараства. Но ако му оставят рана отново и отново на едно и също място, ще му стане белек. Душата няма как да бъде много по-различна. Като изключим факта, че всъщност е напълно различна, отбеляза шей и притисна печата към кожата му. Той така и не й бе простил напълно за онова, което бе сторила с шедьовара на Шужен. Тя долавеше това по време на разговорите им. Вече не беше просто разочарован от нея. Сега и беше ядосан. Но гневът отслабваше с времето и двамата отново работеха заедно без проблеми. Гото на наклони глава и отбеляза, ето това. Това вече е странно. В какъв смисъл е странно? Попита Шай, докато следеше секундарника на часовника си. Спомням си, че сам съм настоявал пред себе си да стана император. И вече изпитвам неприязан към себе си. Задето. Майко на светлината, наистина ли мислял така за мен? Печатът остана на мястото си в продължение на 57 секунди. Толкова стигаше. Да, отговори му, Шай, когато знакът на ръката му избледня и изчезна. Смятам, че именно така е мислял за теб. Усети радостна тръпка. Печатът най-после бе проработил. Вече беше близо. Близо до това да разбере императора, близо до решението на загадката. Когато усетеше, че скоро ще завърши някой проект, някоя картина, мащабна фалшификация на душата или скулптура, Настъпваше момент, в който успяваше да види цялата си творба, дори още далеч да не беше готова. От този момент нататък тя считаше работата си за приключила. останалите процедури по окончателното и довършване за нея бяха почти формалност. Почти бе достигнала до тази точка в настоящата си задача. Душата на императора лежеше пред нея като надлан. Оставаха само няколко кътчета, които още бяха потолени в сянка. Шей искаше да изведе проекта до последната му стъпка. Копнеше да разбере дали може да му вдъхне нов живот. След като бе. Прочела толкова много за него, след като бе започнала да се чувства, сякаш го познава така добре, усещаше, че има нужда да изпълни целта си до край. Бягството и можеше да почака до тогава. Това беше онзи печат, нали? Попита Готуна. Онзи, който изпитахте безуспешно десетина пъти до сега. Печатът, който съдържа в себе си причината, той да поеме отговорността на императорския трон. Да, потвърди Шей. Взаимоотношенията му с мен, продължи Готона. Според вложеното от вас печата, решението му е зависело от взаимоотношенията му с мен и, и чувството на срам, което изпитвал, когато разговаряхме. Да. И хвана. Да. Гоотона се отпусна на стола си. Майко на светлината, прошепна отново. Фалшификаторката взе печата и го стави при останалите, чието действие бе потвърдено като успешно. През последните няколко седмици, всеки от останалите арбитри бе направил същото като фрава, идваха при нея и предлагаха на описуемо щедри възнаграждения замяна на нейната помощ да придобият пълен контрол над действията на императора. Само Галтуна не се беше опитвал да подкупи. Почтен човек, и то на една от най-високите служби в имперското управление. Забележително. Да се възползва от него щеше да бъде много по-трудно, отколкото и се искаше. Длъжна съм пак да отбележа, обърна се тя към него, че ме впечатлявате. Не мисля, че много от височайшите биха отделили време да научат повече за печатите на душата. Биха предпочели да избегнат онова, което считат за зло, без изобщо да се опитат да го разберат. Нима сте променили мнението си? Не, отрече гълтона. Все още смятам, че за ви две нещо, ако не зло, то поне със сигурност нечисто. И все пак, какво ми дава право да седя? Зависим от вашата помощ, за да се задържим на власт, използваме средства, които иначе наричаме извращение, без да се замислим. Жаждата ни за мощ наделява над съвестта ни. Вярно е, що се отнася до останалите, речешай, но вашите лични мотиви са различни. Той вдигна вежда. Просто искате, шраван да се върне към живот, продължи тя. Отказвате да приемете, че сте го загубили. Обичали сте го като собствен син, младежът, когато сте покровителствали и императорът, в когото винаги сте вярвали, дори когато самият той не е вярвал. Готона извърна поглед. Неудобството му беше очевидно. Но това няма да е той, добави Шей. Дори да успея, няма да е той. Знаете го, сигурна съм. Арбитърът кимна. И все пак. Понякога изкусната фалшификация е също толкова хубава, колкото и оригиналът, каза Шей. Вие принадлежите към фракцията на наследниците. Заобикаляте се с реликви, които всъщност не са реликви картини, които имитират отдавна изгубени платна. Предполагам, че издигането на една фалшива реликва на импературския трон не би било много по-различно. А вие? Вие просто искате да знаете, че сте направил всичко, което сте могъл. За него. Как го правите? Попита гълто на меко. Виждал съм как разговаряте с пазачите, как запомняте дори имената на прислужниците. Изглежда вече знаете какви са семействат им, страстите им, с какво се занимават всяка вечер. А прекарвате всеки ден, заключена в тази стая. Не сте я напускала от месеци. Как разбирате тези неща? Хората отговори шай и стана от мястото си, за да вземе още един печат? Са по природа склонни да търсят начини да контролират онова, което ги заобикаля. Строим стени, за да имаме подслон от вятъра, и покриви, за да ни опазят от дъжда. Подчиняваме природните стихии на волята си. Това ни кара да се чувстваме, сякаш държим положението под контрол. Но по този начин ние просто заменяме едно влияние с друго. Вместо да ни влияе вятърът, ни влияе стената. Една стена, Направена от други хора. Човешкото влияние прониква навсякъде, докосва се до всичко. Хора са направили килимите, храната ни, всяко едно нещо в града, което можем да докоснем, да видим, да почувстваме, да преживееме резултат от действията на някой друг. Може и да имаме чувството, че контролираме нещата, но всъщност никога не е така, освен ако не умеем да разбираме хората. Тогава контролът над света, който ни заобикаля, не означава да построим стена като заслон от вятъра, означава да знаем защо прислужницата е плакала предишната нощ или защо някой стражник винаги губи на карти. Или защо всъщност вие е работодателят ви. Гото се обърна към нея, както седеше и му подаваше нов печат. Протегна ръката си колебливо. Започва да ми се струва, рече той, че въпреки изричните усилия, които положихме, за да го предотвратим, ние все пак сме те подценили, Жено. Добре, отговори тя. Значи започвате да внимавате. Тя постави печата и добави: А сега кажете, защо точно мразите риба? Ден. 76. Трябва да го направя, помисли си Шай, докато кръвно отпечатващият и пускаше кръв от ръката. Днес. Може да е днес. В си безкрила парче хартия. Имитация на унези, които кръвно отпечатващият често носеше в сутрините, когато пристигаше порано. Беше мярнала петново усък върху едно от тях преди два дни. Бяха писма. Тогава и беше просветнало. Бе грешала в преценката си за него от самото начало. Добри новини? Попита го, докато той омастиляваше печата си с кръвта и... Белите усни на мъжа се извиха в злобна гримаса. Откъщи къщи, продължи Шей. Жената, с която си пишете. Унази в джамар. Тя ти е изпратила писмо днес, нали? Пощата в двореца пристига сутринта. Почукват на вратата ти, доставят писмото. И това те буди, допълни на ум. Затова идваш на време през тези. Дни. Сигурно ти липсва много, ако не искаш дори да оставиш писмата и стаята си, докато се върнеш, каза на глас. Мъжът протегна ръка и я сграбчи за ризата. Остави я на мира, вещице и съска. Казвам ти. Остави я на мира. Никакви магии или номера. Беше помлат, отколкото бе предположила. Това бе лесна за допускане грешка с джамарианците. Бялата им коса и кожа затрудняваха чужденците да определят възрастта им. Трябваше да го предвиди. Явно още бе младеж. Шай свиусни. Говориш за моите магии и номера, докато държиш в ръката си печат, обагрен с моята кръв? Ти си онзи, който заплашва да изпрати скелета липопетите ми, ако избягам, приятелю. А пък аз най-много да поизлъскам някоря маса от време на време. Просто-просто. Арк. Младият мъж вдигна ръце във въздуха раздръзнено и положи печата на вратата. Пазачите ги наблюдаваха без особен интерес, с леко развеселени, но и на одобрителни физиономии. Думите на Шай бяха внимателно подбрани така, че да им напомнят колко безопасна е тя в сравнение с кръвно и как не тя, а именно той се занимава с неестествени и нечисти изкуства. Стражниците бяха прекарали почти три месеца, като наблюдаваха как чувърка и рисува скици като безобиден учен, докато този мъж ежедневно и оставяше рани и използваше кръвта и за загадъчните си, ужасяващи магии. Трябва да изпусна хартията, помисли си тя и наведе ръка в с намерение да остави фалшификата си да се изплъзна от него, докато стражниците не гледаха към нея. Това щеше да задейства плана и щеше да може да избяга. Истинската фалшификация още не е готова. Душата на императора. Тя се поколеба. В момент на глупост, тя се поколеба. Вратата се затвори. Шансът ти се изплъзна. Шай пристъпи към леглото си вцепенено и седна на ръба му. Фалшивото писмо продължаваше да си стои скрито в ръкава и... Защо се беше поколебала? Нима инстинктът и за самосъхранение бе толкова слаб. Мога да почакам още малко, каза си. Докато отражението на същността на Шраван стане готов. Повтаряше си тези думи от дни. Всъщност, от седмици. Всеки изминал ден, който я приближаваше до крайния срок, представляваше още една възможност за Фрава да нападне. Тя се беше върнала и пак бе взела записките и, този път, под друг предлог, и ги бе занесла. Да ги проучат. Бързо приближаваха момента, в който на другия фалшификатор нямаше да му коства особено много усилия да довърши работата и. Или поне така щеше да реши той. Колкото повече напредваше, толкова повече осъзнаваше колко невъзможна е поставената и цел. И толкова повече купнееше все пак да постигне. Извади книгата, в която описваше историята на живота на императора, и скоро се задълбочи в поредно препрочитане на частите, в които се разказваше за детските и младежките му години. Мисълта, че той няма да оживее и че целият ти труд ще се сведе до ефтина измама, предназначена да разсея околните, докато успее да избяга. Тази мисъл и беше физически болезнена. Нощи, каза си фалшификаторката. Привързала си се към него. Започваш да го виждаш такъв, какъвто го вижда Гаутона, не би трябвало да се чувства така. Тя изобщо не го бе познавала. Освен това, явно е бил долен човек. Но не е бил такъв винаги. Не, истината беше, че всъщност така и не бе станал наистина долен. Характерът му е бил доста посложен. Всеки човек беше така. Можеше да го разбере, да види защо, нощи. Възкликна тя, стана и остави книгата. Трябваше да проясни ума си. Когато Голтуна пристъпи в стаята 6 часа по-късно, шейтък му притискаше един печат към отсрещната стена. Старецът отвори вратата и прекрачи прага, след което замръзна на място, вторачен във внезапно блесналата в ярки цветове стена. От Отпечата се виеха дълги поточета боя, подобни на бръшлен. Зелени, алени, кехлибарени. Картината растеше като нещо живо, поклоните се разлистваше зеленина, плодове се наливаха на сочни чепки бързо като избухващи фойерверки. Шарките ставаха все по-гъсти и сложни. По злата плъзна по тях сякаш от нищото, обточи листата и заблестя на светлината. Фреската придоби дълбочина, всеки детайл сякаш се движеше като жив пишни филизи, тръни, които надничаха изненадващо тук и там и зад клоните. Голто възкликна от възхищение и пристъпи до Шай. Зад тях завлезе стаята, а останалите двама пазачи излязоха и затвориха вратата. Голто протегна ръка да докосне стената, но боята, разбира се, беше суха. Според стената, картините си бяха там от години. Голто коленичи и се вгледа в двата печата, които Шай бе поставила в основата на стенописа. Всъщност само третият. Който се намираше отгоре, бе предизвикал трансформацията. Двата по-стари печата представляваха просто бележки за това как да бъде създаден образът. Насоки, обобщение на историята на стената, указания. Как? Попита Готуна. Един от изличителите е развеждал Ацуко от рода Джиндо по време на посещението му на двореца на Розата, отговори Шей. Ацуко обаче се разболял и прекарал три дни на легло в стаята си. Която е точно на горния етаж. А според твоята фалшификация, всъщност е бил в тази стая? Да. Случило се е преди водата да се просмуче през на миналата година, затова е правдоподобно да са му отредили тази стая. Стената си спомня как Ацуко е прекарал цели дни, прекалено отслабнал, за да излезе, но достатъчно силен, за да рисува. По малко всеки ден... Постепенно увеличаваща се плетеница от лози, листа и плодове. Така си е убивал времето. Фалшификацията не би трябвало да хваща, усъмни се готона. Прекалено нестабилна е променила си твърде много. Не, възрази Шей. На границата е. На унази граница, където се намира най-великата красота. След това прибра печата. Едва си спомняше последните 6 часа. Треската на творческото съзидание я бе обхванала напълно. И все пак обади се Готуна. Ще хване, каза Шай. Ако ти беше тази стена, какво би предпочел да бъдеш, мрачен и скучен или оживял от цветове? Стените не могат да мислят. Това не ги спира да чувстват. Готуна поклати глава и промърмори нещо за суеверия. Колко време? Колко ми отне да създам този печат на душата ли? Работя по него от време на време от около месец насам. Това бе последното нещо, което исках да променя стаята. Художникът е бил джиндуец, рече Гаотуна. Може би е понеже сте народници и за това. Но не. Тази логика е същата като твоите суеверия. Арбитърът поклати глава. Продължаваше да се пита, защо фалшификацията хванала, макар че за шей това бе очевидно от самото начало. Джиндуиците и моят народ не са едно и също, между другото, отбеляза тя с прихаво. Може и да сме имали нещо общо много давна, но вече сме напълно различни. Типично за един височеш. Стигаше два народа да имат до някъде сходни черти, и те приемаха, че са на практика еднакви. Гото на огледа стаята и изящните, полирани мебели, мраморния. Под със сребърните инкрустации, припукващото огнище и малкия полилей. На пода лежеше красив килим, който някога бе представлявал прокъсъни орган. Витражът на прозореца отдясно проблясваше меко, а светлината, която се просеждаше през него, огряваше прекрасния стенопис. Единствената част от помещението... Която бе запазила предишния си вид, беше вратата, дебела, но обикновена. Шей не можеше да фалшифицира, ней докато кръвният печат продължаваше да действа върху и. Разбираш, че в момента се намираш в най-хубавите покои в целия дворец, нали? Отбеляза готуна. Съмнявам се, и сумтя фалшификатурката. Тези на императора със сигурност са покрасиви. По-просторни са. Но не и по-красиви. Старецът коленичи до картината, за да разгледа печатите долу по-отблизо. Включила си много подробни обяснения за това как е бил създаден този стенопис. За да създадеш реалистична фалшификация, обясни тя, трябва да притежаваш техническите умения на онзи, когато имитираш, поне до известна степен. Значи си могла да го нарисуваш и сама. Нямам подходящи бои. Но би могла. Можеше да поискаш да ти донесем. Щях да изпълня мулбата ти. А вместо това си създала фалшификация. Такава съм, отговори Шай с нарастащо раздразнение. Такава избираш да бъдеш. Ако една стена може да желая да бъде стенопис, Уан Шейло, той ти би могла да пожелаеш да станеш велика художничка. Тя стовари печата на масата и си пое дълбоко дъх. Склонна си да се гневиш, продължи Гаотона. Също като него. Всъщност вече и аз знам точно какво е чувството, понеже си го предизвиквала у мен неведнъж. Питам се дали това твое поведение не е средство, което да помага на хората да разберат. Извайваш отражението на чувствата си върху един печат и караш другите да почувстват какво е да бъдеш в твоята кожа. Звучи страхотно, отвърнаше само дето фалшифицирането на души е отвратително осквърнение на човешката природа, нали така? Така е. Щом можеш да разчетеш печатите, значи вече си станал доста добър. Смени тя темата. Почти се съмнявам дали не си прибягнал до някакви измама. Всъщност. Шей на остри уши и прогони гнев си, който вече отслабваше след първоначалния му импулсивен изблик. Какво ставаше? Гото напъхна ръка в джобана. Робата си слеко с конфуза на изражение и извади оттам дървена котия. Котията, в която ще и държеше най-големите си съкровища, петте отражения на същността. Тези по-стари състояния на душата и можеха да превърнат човека, когато бе могла да бъде, ако станеше нужда от това. Тя направи крачка напред, но когато арбитерът отвори котията, видя, че печатите ги няма. Съжалявам, рече той. Но мисля, че ако ти дам някой от тях, би могла да се освободиш от пленичеството си за секунди. Само два от тях притежават такава мощ, отвърнаше и кисело. Пръстите и трепереха. Работата по тези печати бе отнела над 8 години от живота и... Бе започнала първия в деня, в който свърши чиракуването и... Хъм, да, съгласи се Галтуна. В малката котия бяха поставени няколко тънки метални плочки, върху които бяха гравирани други, по малки печати, основните модели на състоянията на душата и... Ето този, предполагам. Каза той и вдигна една от плочките. Шайзън. Което в превод означава. Шай първа. Ако поставиш този върху себе си, би те превърнал във войн? Да, потвърди шай. Значи беше изучавал отраженията на същността, за това беше станал така добър в разчитането на печатите и... Разбираме два една десета от гравирането тук, ако не и по-малко, каза Гаутуна. Но това, което проумявам, е наистина впечатляващо. Трябва да ти е отнело цели години да ги създадеш. Те са много ценни за мен, отговори фалшификатурката, като се насили да седне зад бюрото си и да откъсне вниманието си от плочките. Ако успееше да се измъкне някак заедно с тях, с лекота би могла да създаде нов печат. Да, щеше да отнеме седмици, но по-голямата част от работата и все пак щеше да бъде съхранена. Ако унищожаха плочките, обаче... Гото наседна на стола си и ги заразглежда небрежно. Ако бе някой друг, действията му щяха да загатват скрита за плаха. Виж какво държи в ръцете си... Виж какво бих могъл ти история, но в неговия случай не беше така. Той бе истински заинтригуван. Но сигурна ли беше в това? Както обикновено, не можеше да пренебрегне инстинктите си. Колкото и да беше способна, възможно беше да се намери някой поспособен от нея. Точно както я беше предупредил Чичо Он. Възможно ли беше гото на да мами от самото начало? Бе дълбоко уверена, че може да. Се довери на преценката си за стария арбитър. Но ако се окажеше, че греши, последиците щяха да бъдат катастрофални. А ти дори и без това си в опасно положение, мина и презум. Трябваше да избягаш още преди дни. Разбирам защо би се превърнала във войник, продължи да разсъждава гаотона, като остави плочката на страни. Тази също разбирам, горски ловец и специалист по оцеляването в природни условия. Изключително широко приложимо. Впечатляващо. А тази тук, учен. Но защо? Ти вече си такъв. Никой не може да знае всичко, отговори Шей. И никой не разполага с неограничено време да учи нови неща. Когато поставя това отражение на същността върху себе си, ще придобия способността да говоря на над 10 езика, от фандомо ладилски и дори малко се икла. Ще съм запозната с десетки различни култури и как да се държа, ако попадна в определена обстановка. Ще разбирам от наука, математика и устройството на основните политически фракции от цял свят. Разбирам. Просто ми ги дай, помисли си тя. Ами това? Попита арбитърът. Просяк. Защо би пожелала да измършаваеш и това тук показва? Че повечето ти коса ще окапе и кожата ти ще се усея с белези, това би променило външния ми вид. Обясни Шей. Драстично може да се окаже полезно. Не спомена, че познаваше отлично градските улици и умееше да оцелява в тежките условия на най-мрачните от тях. Справеше се с отварянето на ключалки доста добре и без печата, но с него вече ставаше ненадмината. Ако си го поставеше, вероятно, щеше да успее да се промъкне през тесния прозорец. Отражението пренаписваше миналото и така, че в него да има и пет години обучение като акробат, да се спусне от петия етаж додолу и да бъде свободна. Трябваше да се сетя, рече Гаотуна и вдигна последната плочка. Значи ни остава само тази, най-странната от всички. Шай не каза нищо. Готвене, продължи Гаотуна. Фермерство. Шиене и бродерия. Друга фалшива самоличност, предполагам, жена, която води попрост живот? Да. Гото накимна и остави плочката. Искреност. Трябва да види, че съм честна. Няма как да го изманя. Не, поправи се тя и въздъхна. Той вдигна поглед към нея. Това е пътят ми за бягство, оточни тя. Никога не бих го използвала. Просто е там, за всеки случай. Бягство. Ако някога ми се наложи да прибягна до него, обясни Шай, този печат ще изтрия годините ми като фалшификатор. Всичко. Ще забравя как се правят и най-елементарните неща. Ще забравя, че изобщо някога съм била чирак фалшификатор. Ще се превърна в обикновен човек. И ти би желала това? Не. Пауза. Да. Може би. Част от мен го желае. Искреност. Толкова беше трудна. Но понякога беше единственият начин. Понякога наистина мечтаеше за един по-простичък начин на живот, по същия начин, по който човек, застанал на ръба на някоя пропаст, се пита какво би било да скочи. Изкушението е нелепо, но и неоспоримо. Обикновен живот. Без да се крие, без да мами. Обичаше работата си, обичаше тръпката, удовлетворението, загадката и чудото на изкуството си. Но понякога, когато бе затворена в няколе килия или когато бягаше, за да спаси собствения си живот, понякога мечтаеше за друго. Леле ти и чичути? Попита той. Чичу он, Леле Сол, те са част от този сценарий. Прочетох го. Те не съществуват, прошепна Шай. Но ти непрекъснато ги цитираш. Тя стисна очи. Подозирам, продължи арбитърът, че животът, пълен с лъжи, води до преплитане на действителното с фалшивото. Но ако използваш този печат, със сигурност би забравила всичко. Как би могла да не разкриеш измамата? Това би била най-великата фалшификация от всички, обясни Шай. Такава, която да заблуди дори мен. В нея е вписано твърдото убеждение, че ако не обновявам печата върху себе си всяка. Сутрин ще умра. Включва история, изпълнена с болести, която ме накарала да посетя. Преотпечатващ, както вие ги наричате, лечител, който работи с печати на душата. Фалшивото ми аз ще е от тях печат, който да трябва да поставям отново всяка сутрин. Леле Сол и Чичуон ще ми изпращат писма. Това е част от измамата, с която ще се накарам да повярвам в тях. Вече съм ги написала. Стотици. Преди да поставя отражението на същността върху себе си, ще платя на някоя почтенска служба значителна сума, за да ги изпращат от време на време. Ами ако се опиташ да им отидеш на гости? Попита Готуна. Да научиш повече за детството си. Всичко е гравирано на плочката. Ще ме страх да пътувам, в което има зранци истина, защото когато бях малка, наистина се болях да напусна селото ми. След като поставя отражението, ще избягвам градовете. Ще смятам, че да отида да посетя роднините ми би било прекалено опасно. Но всичко това няма значение. Никога няма да го използвам. Този печат би бил нейният край. Щеше да забрави последните 20 години, чак до момента когато бе на 8 и за първ път започна да разпитва как би могла да стане фалшификатор. Щеше да се превърне в напълно различен човек. Никой от останалите белези на същността нямаше такъв ефект. Те пренаписваха част от миналото и, но самосъзнанието и оставаше непроменено. С последния не беше така. Той щеше да бъде окончателен. Ужасяваше я. Много труд си вложила, като за нещо което никога няма да използваш, отбеляза Галтуна. Понякога се налага да го направиш. Той поклати глава. Бях наета да унищожа картината, избълваше и внезапно. Не беше съвсем сигурна, какво е накара да го каже. Трябваше да бъде откровена с арбитера. това беше единственият начин плана ти да проработи, но той нямаше защо да знае за тази част, нали? Галтона вдигна глава. Шужен ме нае да унищожа картината на Фрава, добави Шей. Затова изгорих шедевра му, вместо да го изнеса от галерията. Шужен. Но той е самият автор. Защо би те наел да унищожиш някоя от творбите му? Защото мрази империята, отговори Шей. Нарисувал е картината за жената, която обичал. Децата и са поднесли в дар на империята. Шужен е вече стар, сляп, едва се движи. Не искаше да отиде в гроба със съзнанието. Че една от творбите му допълва величието на империята на розата. Омоляваше ме да я изгоря. Гото на беше онемял. Погледна я, сякаш опитваше да проникне до дълбините на душата и... Шай не знаеше защо изобщо се опитва, този разговор вече бе разкрил и най-големите й тайни. Майстор от неговия ранг се имитира трудно, продължи фалшификаторката, особено ако не разполагаш оригинала, за да си помагаш. Ако се замислиш, ще осъзнаеш, че е нямало как да създам фалшивите картини без неговата помощ. Шужен ми предостави скиците си и ми обясни как е подходил към създаването на творбата си. Показа ми как точно да замахвам с четката. Защо просто не си му върнала оригинала? Попита Готуна. Той умира, отговори тя. Притежанието на някоя вещ вече не означава нищо за него. Създала картината за своята любима. Нея вече няма, затова той смяташе, че с платното трябва да се случи същото. Безценно съкровище, рече арбитърът. Загубено завинаги заради прекомерна гордост. Все пак е било негово. Вече не, възрази той. Принадлежало е на всеки, който го е зървал. Не е бивало да се съгласяваш на такова нещо. Да унищожиш такова произведение на изкуството никога не е оправдано. Той се поколеба, после продължи и все пак мисля, че разбирам. В постъпката ти има известно благородство. Основната ти цел е била лунният скиптър. Да разкриеш самоличността си, за да унищожиш картината, те е изложило на голяма опасност. Шужен бе мой учител по рисуване като малка, отговори тя. Не можех да откажа на молбата му. Голтона явно не беше съгласен, но въпреки това я разбираше. Нощи. Ама че открита и уязвима се чувстваше. Това е важно, каза си. И може би. Но той не е и върна плочките. Тя не го и очакваше. Не сега. Не и преди да изпълнят споразумението си. Споразумение, чието краен срок тя бе сигурна, че няма да доживее, освен ако не избягаше. Изпитаха последната група нови печати един след друг. Всеки от тях хващаше поне за минута, както и беше уверена, че ще стане. Вече бе придобила завършена представа за душата, каквато щеше да бъде в окончателния си вид. След като приключи шестия печат за деня. Арбитерът зачака следващия. Това е, обяви Шей. Всичко за днес. Всичко изобщо, отговори тя и прибра последния печат. Готова. Лиси. си? Попита го Отуна и изправи гръб. Почти месец порано. Това е, не съм готова, прекъсна го Шей. Сега следва най-трудната част. Трябва да издълбая тези няколко стотин печата до най-миниатюрния детайл, да ги обединя в едно и да създам главния печат. Това, което правех до сега, беше като подготовката на оттенъците боя и скиците на някой художник. Сега трябва да съчетая всичко, за да създам окончателната творба. Последният път, когато го направих, ми отне почти 5 месеца. А сега разполагаш само с 24 дни. А сега разполагам само с 24 дни, повтори шай, но усети острото беодване на пристъп на вина. Трябваше да избяга. Скоро. Не можеше да изчака, докато задачата бъде изпълнена. Тогава ще те оставя да работиш, рече го тона, стана и спусна запретна си ръкав. Ден 85. Да, помисли си шай като се протегна от едната страна на леглото и разрови снопа записки, който бе оставила там. Масата не беше достатъчно голяма, затова бе опанала чершафа и го бе превърнала в място, където да може да подреди отделните купчени листа. Да, първата му любов е била от книгата с приказки. Затова червената коса на Кършина. Но това трябва да беше подсъзнателно. Той не го е разбирал. Значи е било заложено дълбоко в него. Как бе могла да го пропусне? Далеч не беше толкова близо до края на работата си, колкото бе смятала. Нямаше време. Добави онова, което беше открила, към печата, върху който работеше в момента, онзи, който съчетаваше всички разнородни аспекти от романтичните наклонности и преживявания на шраван. Бе включила всичко — срамното, осъдителното, прекрасното. Всичко, което бе успяла да открие, и още малко, добре пресметнати предположения, с които да допълни душата. Случайна среща и флирт с момиче, чието име императорът вече не можеше да си спомни. Краткотрайни увлечения. Почти осъществена авантюра с жена, която сега беше мъртва. Това беше най-трудната за възпроизвеждане част от душата, понеже беше най-лична. Малко от постъпките на един император можеха да останат в тайна, но Шравън не винаги бе заемал поста си. Наложило и се беше да си вади доста отдалечени изводи и да добави от себе си, за да не остави душата гола, без страсти. Така са така силни. Докато си проправяше път към. Истината за чувствата на Шраван се чувстваше по поблизка до него от всякога. Не като вайор, а вече като част от самия него. Вече си водеше два комплекта записки. Официалният тефтер по работата й показваше, че изостава ужасно. В него, обаче, бяха пропуснати много детайли. Разпръснатите по леглото листа съдържаха истинските открития, замаскирани като купчени безполезни бележки, случайни и разпръснати. Тя наистина изоставаше, но не толкова, колкото можеше да се съди по тефтера за пред арбитрите. Надяваше се че тази хитрост ще изпечели няколко допълнителни дни, преди Фрава да пристъпи към действие. Докато търсеше една бележка, ще се натъкна на един от списъците с евентуален план за бягство. Поколеба се. Първо се погрижи за печата на вратата, гласеше шифрования текст. Второ, обезвреди стражниците. Трето, върни си белезите на същността, ако е възможно. Четвърто, Измъкни се от палата. Пето. Напусни града. Бе добавила допълнителни подробности за точното изпълнение на всяка стъпка. Не беше забравила за бягството, не напълно. Бе съставила много добри планове. Но повечето и внимание бе погълнато от ужесточената работа, за да завърши душата. Още една седмица, каза си. Ако си дам още една седмица... Ще приключа пет дни преди крайния срок. След това вече ще избягам. Ден 97. Ей, обади се хърли и се наведе. Какво е това? Хърли беше един мускулест изличител, който се правеше на поглупав, отколкото в действителност беше. Помагаше му да печели полесно на карти. Имаше две деца, момиченца и двете под 5 годишна възраст. Но се срещаше с една от стражничките зад гърба на жена си. Тайно му се искаше да беше станал дърводелец, като баща си. И щеше да се ужаси, ако разбереше колко неща знаеше и за него. Тък му вдигаше парчето хартия, което бе забелязал на земята. Кръвноотпечатващия току-що си бе тръгнал. Беше сутринта на 97 97-ия ден от пленичеството на Шай в тази стая, и тя бе решила да задейства плана си. Трябваше да започне. Печатът за императора още не беше завършен. Почти. След една нощ работа щеше да бъде готов. Така или иначе, планът ти изискваше да прекара още една нощ тук. Сигурно Итфингърс го е изпуснал, обади се Ил и се приближи да погледне. Тя бе другият стражник на смяна тази. Сутрин. Какво е? Попита Шай от масата си. Писмо и сумтя хърли. Двамата стражници млъкнаха и се зачетоха. Всички изличители, които работеха в двореца, бяха грамотни. Беше задължително изискване за всеки чиновник или служител на империята от втори ранг нагоре. Шей седеше притихнала, напрегната. Отпиваше по-малко от лимоновия си чай и си налагаше да диша равномерно. Насили се да се успокои, въпреки, че това бе последното нещо, което и се искаше да направи. Познаваше съдържанието на писмото на Изуст. Все пак, тя го беше написала, а след това го беше пуснала незабелязано зад кръвно отпечатващия, так му когато напускаше стаята преди малко. Братко, пишеше в него. Почти изпълних работата си тук, и богатството, което спечелих, ще може да си съперничи дори с това на Азалек след назначението му в южните провинции. Пленницата, която ми повериха да пазя, не оправдава усилията ми, но защо да споря с хората, които ще ми платят толкова пари? Скоро ще се завърна при вас. С гордост съобщавам, че и другата ми задача тук се овенче с успех. Открих няколко способни воина и събрах достатъчно от тях: коса, ногти и някои лични вещи, чиято липса няма да забележат. Сигурен съм, че армията ни от стражници ще е готова скоро. Имаше и още, текстът продължаваше чак до края на гърба на листа, за да не изглежда подозрително. Шай бе добавила и множество подробности за живота в двореца, включително неща, за които останалите щяха да сметнат, че тя няма откъде да разбере, но кръвно отпечатващият би знаел. Тревожеше се, че писмото може да е излязло прекалено очевидно нагласено. Щяха ли да усетят пазачите явната измама? Конокамец такъв. Прошепна Ил. Думата произлизаше от езика на народа и се превеждаше приблизително като «Човек-сънос» вместо уста. Проклет, скапан конокамец. Явно бяха повярвали, че писмото е истинско. Стражниците не се славеха с проницателността си. Може ли да видя? Попита ги Шай. Хърли протегна листа към нея? Наистина ли има предвид? Каквото си мисля? Попита я, до сега е събирал неща от нас? Може би не е говорил за изличителите, каза шей, след като прочете писмото. Не пише нищо точно. Защо му е коса? Попита Ил. И ногти. Ако имат частица от теб, могат да правят разни неща. Отговори и хърли и изруга пак, виждаш какво прави на вратата всеки ден с кръвта на шей. Не знам дали би постигнал кой знае какво само с коса или ногти, речеше и скептично. Просто се перчи. Кръвта трябва да бъде прясна, на не повече от ден, за да му свърши работа. Искала само да си изфука пред брат си. Няма право да върши такива неща, каза Хърли. Няма повод за притеснение, успокой го шай. Стражниците се спогледаха. След няколко минути застъпи новата смяна. Хърли и си тръгнаха, като продължаваха да си шепнат. Писмото бе пъхнато в джоба на Хърли. Надали щяха да наранят кръвноотпечатващия сериозно. Но със сигурност щяха да го заплашат. Знаеше се, че той има навика да посещава местните чайни всяка вечер. Нашай почти и дожаля за него. Бе забелязала, че когато получеше вести от дома, пристигаше бързо и точно на сутринта. Понякога изглеждаше направо вълдушевен. А когато не получише, пиеше. Днес и се беше сторил тъжен. Значи не бе имало писма за него от доста време. Онова, което предстоеше да му се случи, нямаше да подобри положението му. Да, тя почти му се чувстваше, но после си спомни печата на вратата си и превръзката, която бе увила около ръката си, след като й бе пуснал кръв днес. Веднага след като се извърши смяната на стражниците, ше си пое дълбоко дъх и се вглъби отново в работата си. Тази вечер. Тази вечер щеше да бъде готова. Ден. 98. Шей коленичи на пода сред подредените на купчинки листа хартия, всеки от които беше плътни списан или покрит с кици на печати. Зад нея утрото тък му се пробуждаше а слънчевата светлина се просеждаше през витража на прозореца и огряваше стаята фалено, синьо и виолетово. Един единствен печат на душата, издълбан от полиран камък, бе положен с клишето надолу върху една метална плочка пред нея. Камъкът на душата наподобяваше на вид сетеатит или друга подобна дръбнозърнаста скала, но бе усеян тук там с червени петънца, сякаш по него бе покапала кръв. Шай примигна уморено. Наистина ли щеше да се опита да избяга? Бе успяла да поспи колко, най-много 4 часа за последните три дни. Със сигурност бягството можеше почака. Със сигурност можеше да си почине само за един ден. Ако заспя сега, помисли си тя, скована от изтощение, няма да отворя очи повече. Продължаваше да стои, коленичила на същото място. Печатът ти се струваше най-красивото нещо което някога беше виждала. Предците й вярваха, че камъните, които падаха през нощта, бяха свещени. Душите на повалените богове така ги наричаха. Майсторите за наядчи и ги извайваха, докато не придобиеха форма. Някога Шейбе смятала това за глупаво. Защо да боготвориш нещо, което сам си създал? Сега, коленичила пред шедевара си, тя разбираше. Чувстваше се така, сякаш бе вложила и последната капка от силите си в този печат. Бе успяла да концентрира работа като за две години в три месеца, а накрая, цяла нощ отчаяно, трескаво дълбайне. През нея бе изменила някой от записките си, бе внесла промени в самата душа. Драстични промени. Не знаеше дали са били предизвикани от последното и вдъхновение за това, как трябва да изглежда проектът като цяло, или са били погрешни, Иллюзорни идеи, породени от изтощението. Нямаше да разбере какъв е отговорът, преди да използва печата. Готов, готово ли е? Обади се един от стражниците. Двамата с другия пазач бяха седнали до огнището в далечния ъгъл на стаята, за да се стоплят и да й дадат повече пространство на пода. Смътно си спомняше как беше разбутала мебелите към стените. Бе прекарала част от времето ввадене на купчини листа изпод леглото, а после бе проползяла под него, за да стигне и другите. Беше ли готово? Шай кимна. Какво е? Попита стражникът. Нощи, каза си тя. Наистина. Те дори не знаят. Обикновените стражници излизаха от помещението всеки път, когато разговаряше с Гълтуна. Горките изличители сигурно щяха да бъдат назначени на служба в някой отдалечен край на империята до края на живота си, да пазят проходите, които водеха към далечния тойски полуостров или някъде там. Щяха да ги покрият някъде тихо мълком, за да не могат да разкрият, дори по погрешка, каквото и да било за случилото се тук. Ако искаш да разбереш, попитай Гаотона, отговори тя меко. Не ми е позволено да говоря за това. След това вдигна печата с благоговение и постави както него, така и плочката му в котията, която им беше приготвила. Печатът бе обгърнат от меко червено кадифе, а плочката, оформена като голям, но тънък медален, в длъбнато място точно под капака. Шай затвори котията, после извади друга, малко по-голяма. В нея имаше пет печата, издълбани и готови за предстоящото й бягство. Ако успееше да го съществи, вече бе използвала два от тях. Ако можеше само да поспи за няколко часа. Само няколко. Не. И без това не мога да използвам леглото. Но да се свия на пода и звучеше прекрасно. Вратата се открехна. Шай ти как я пробожда внезапна, остра паника. Кръвно отпечатващият ли беше? Той трябваше да е в леглото, пиян до безсъзнания след без съмнение, неприятната си среща с изличителите. За секунда усети странно, гузно чувство на облегчение. Ако кръвно отпечатващият бе дошъл, нямаше да има как да избяга днес. Щеше да може да се наспи. Нима Хърли и Ил не му бяха направили нищо? Бе сигурна, че ги познава достатъчно добре и изведнъж осъзна че в умората си е прибързала да си направи грешен извод. Вратата се отвори съвсем и в стаята наистина влезе някой, но той не беше кръвноотпечатващият. Беше капитан Зо. Вън излая той към двамата стражника. Те скочиха на крака. Всъщност, продължи Зо, свободни сте до края на деня. Поемам смяната ви до края. Двамата отдадоха чест и си тръгнаха. Шай се почувства като ранен лос, изоставен от стадото. Бравата на вратата штракна и зо се обърна да погледне сбавно, подчертано движение. Печатът още не е готов, каза фалшификаторката. За това не е нужно да е готов, отговори за широка, злобна. Усмивка Струва ми се, че ти обещах нещо преди три месеца, крадло. Имаме анеуредени сметки. Стаята бесумрачно, фитилът на лампата й почти беше изгорял, а навън те първа се развиделяваше. Шей се отдръпна назад от него и трескаво започна да проусмисля плъна си. Нещата не биваше да се развият така. Не можеше да надвие зо. Устните й не спираха да се движат, разсейваше го, но и играеше роля, която си бе измислила на момента. Когато фрава разбере, че си идвал, ще побеснее. Зо, извади меча си. Нощи! Възкликнеше и отстъпи още по-назад, до си. Зо, няма нужда да правиш това. Не можеш да го направиш. Имам да върша важна работа. Друг ще я довърши вместо теб, озъби и се той. В си има и друг фалшификатор. Мислиш се за много умна. Сигурно си измислила някакъв гениален начин да се измъкнеш утре. Този път обаче ще ударим първи. Това не го очакваше, нали, Лъшкиньо? те убия с удоволствие. Столкова голямо удоволствие. Той замахна с меча, а върхът му разкъса дълга резка отстрани на блузата и. Шай отскочи и извика за помощ. Продължаваше да играе роля, но вече не се налагаше да се преструва така усилено. Сърцето й биеше в ушите. Усещаше как паниката се надига в гърлото и, докато се мъчеше да заобиколи зад леглото си, за да има нещо между нея и Зо. Той се ухили широко, а след това се хвърли към нея, като скочи на леглото. То моментално поддаде по тежестта му. През нощта, докато пълзаше под него, за да измъкне бележките си, Шейбе фалшифицирала дървото на рамката така, че в него да има дълбоки процепи и проядени от насекоми места, за да стане по-крехко. След това бе нарязала матрака отдолу на широки бразди. Зоедва успя да извика, когато леглото се срути окончателно и падна през дупката, която бе отворила в пода под него. Наводнението, от което бе пострадала стаята, мухълът, който бе подушила, щом влезе за пръв път, играеше ключова роля в плановете и. Според докладите, които бе получила, дървените градина тавана били на път да прогният, а таванът да падне. Ако не бяха успели да открият, тече така бързо. Седна проста и много правдоподобна фалшификация бе направила така, че подът беше пропаднал. Зу се срути в празното складово помещение на долния етаж. Шай се изправи задъхана, след което надникна през дупката. Мъжът лежеше сред отломките от леглото. Някои от парчетата бяха меки, под плати и пълнеж от матрака. Вероятно, щеше да оживее. Първоначално бе замислила този капан за един от обикновените стражници, който и беше симпатичен. Не точно по план, каза си, но няма да е проблем. Втурна се към масата и си събра нещата, кутията с печатите, душата на императора, малкото от останалия камък на душата и мастило. И двата тефтера са задълбочените обяснения и скици на печатите, които бе създала официалните й записки и истинските й записки. Метна фалшивите в камината пътъм. След това спря пред вратата и започна да отброява ударите на сърцето си. Нетърпението й бе като агония, докато наблюдаваше как знакът на кръвно отпечатващия пулсира ритмично. Най-накрая, след няколко мъчителни минути, печатът на вратата присветна за последен път и замръкна. Кръвноотпечатващият не се бе върнал на време, за да го опресни. Свобода! Шей изкочи в коридора и остави зад гърба си стаята, която се бе превърнала в нейн дом за последните три месеца, стая, която вече бе покрита сизящно, златно и сребърно. Коридорът отвън бе толкова близо, но тя се бе чувствала, като че ли е в друга държава. Притисна третия от предварително приготвените печати върху закопчената си риза, за да й придаде облик като на тези на придворните слугини с официалния герб, избродиран отляво на гърдите. Не разполагаше с много време, за да продължи по плана. Или кръвноотпечатващият щеше да дойде, или зущеше да се възстанови от падането, или стражниците от следващата смяна щяха да пристигнат, и то скоро. Искаше и се да побегне по коридора и да се насочи към конюшните на двореца. Но не го направи. Тичането би имало само две възможни обяснения – вина или важна задача. И двете щяха да направят впечатление на околните. Вместо това, тя се ограничи до забързана походка и си придаде изражение, сякаш знае какво прави и не е добра идея да бъде прекъсвана. Скоро навлезе в почесто употребяваните части на обширния дворец. Никой не я спря. Когато стигна един постлански лими микръстопът на коридора, забави ход. Надясно имаше дълъг коридор, а в дъното му се намираха покоите на императора. Въпреки подплатената котия в която бе удобно настанен, тя сякаш почувства как печатът, който. Носеше в дясната си ръка, подскача в пръстите и... Защо не го беше оставила в стаята така, че го отона да го намери? Арбитрите далеч нямаше да преследват така ожесточено, ако печатът вече беше от тях. Можеше просто да го остави тук, в този коридор, в който се редяха портрети на владетели от отдавношното минало и фалшифицирани урни от древни времена. Не. Имаше причина да го вземе със себе си. Бе приготвила необходимите инструменти, с които да влезе в покоите на императора. От самото начало бе знаела, че ще направи именно това. Ако си тръгнеше сега, никога нямаше да разбере със сигурност, дали печатът е проработил. Щеше да е като да построи къща, а после да не прекрачи прага и. Като да изкове меч и никога да не замахне с него като да създадеше дьовър на изкуството си, а после да го заключи някъде и да не го покаже никому. Запъти се надолу по дългия коридор. Веднага, щом се намери сама в него, преобърна една от отвратителните урни и счупи печата на дъното и... Съдът отново се превърна в истинската си версия, направена от черна глина. Имала беше предостатъчно време да установи къде и кой бе създал урните. Четвъртият от предварително приготвените и печати я превърна в точно копия на едно богато украсено, позлатено, нощно гърне. Шай продължи към императорските покои и кимна на стражниците, хванала гърнето под ръка. Не съм те виждал преди, спря я единият пазач. Тя също не го разпознаваше, лице, покрито с белези, подозрително присвити очи. Така и очакваше да стане. Държаха стражниците които изпращаха да я пазят, далеч от останалите в двореца, така нямаха възможност да издадат нещо за задълженията си в разговор. О, отговори шай, като пристъпи нервно от крак на крак и си придаде за срамено изражение. Простете ми, господарю. Назначихаме на тази задача едва тази сутрин. Тя се изчерви и измъкна от джоба си малко, квадратно парченце картон, върху което се виждаха името и печатът на Голтуна. Беше фалшифицирала и двете по обикновения начин. Добре, че бе приял съветите и как да подобри сигурността на охраната на императора. Успя да влезе без повече трудности. Следващите три стаи от обширните покои бяха празни. Вратата в края им беше затворена. За да влезе и се наложи да фалшифицира дървото, от което беше направена, така, че... Де било проедено от термити, за целта използва същия печат, който бе използвала на леглото си. Не хвана задълго, но няколко секунди и бяха достатъчни да разбие вратата с силен ритник. Пред нея се откри спалнята на императора, същото място, където я доведоха първия ден, тогава, когато и предложиха този шанс. Помещението бе празно, като се изключи самият той, легнал в постелята Буден, но втренчен безизразно в тавана. Беше тихо. Всичко беше напълно неподвижно. Миришеше на прекалено чисто. Прекалено бяло. Като празно платно. Шай се приближи отстрани до леглото. Ашраван не я погледна. Очите му не помръднаха. Тя положи длан на рамото му. Лицето му беше красиво, макар и да беше около 15 години по-възрастен от нея. Това не беше кой знае какво за един височеш, те живееха по-дълго от останалите. Чертите му си оставаха остри и силно изразени, въпреки дългото време, прекарано налегло. Златиста коса, ясно очертана брадичка, голям нос. Толкова различно от лицата на народа на Шей. Познавам душата ти, рече тя меко. Познавам ме по-добре, отколкото ти някога си я е познавал. Все още не чуваше гонга за тревога. Очакваше го всеки момент, но въпреки това коленичи до леглото. Иска ми се да можех да те опозная. Не душата ти, а теб. Чела съм за теб, надниквала съм сърцето ти. Построих душата ти наново от самото начало, колкото можах по-добре. Но това не е същото. Не е същото като да познаваш някого, нали? Просто означава. Че знаеш неща за Него. Дали наистина долови вик от далечното крило на двореца, или само и се беше сторило? Не искам много от теб, продължи тя тихо. Само да живееш. Само да бъдеш. Направих всичко, което можах. Нека е достатъчно. Тя си пое дълбоко дъх, отвори котията и извади отражението на същността му. Омасти ли го и запретна нагоре ръкава на ризата на императора, за да се открие горната част на ръката му? Поколеба се, после притисна печата. Когато се опря в плътта, той застина, като замръзнал за момент, както винаги ставаше. Кожата и мускулите поддадоха чак след секунда и печатът потъна на един-два милиметра надолу. Тя го завъртя, за да го заключи и го отдръпна. Ярко червеният отпечатък сияеше със слаба, мека светлина. Ашравън примигна. Шай стана на крака и отстъпи назад, докато той се изправеше в... Леглото и се огледаше наоколо. Бе започнала да си брои на ум. ми, каза Ашравън. Какво стана? Имаше нападение. Бях ранен. О, майко на светлините! Каршина! Тя е мъртва. Лицето му се превърна в маска на скръпта, но той прогони чувството и след миг, то вече бе изчезнало безследно. Той беше императорът. Може и да беше сприхав, но стига да не го вбесеха напълно, умееше да прикрива чувствата си добре. Обърна се към нея и очите му, живи очи. Очи, които виждаха, се фокусираха върху лицето и... Коя си ти? Макар, че го бе очаквала... Въпросът накара стомаха и да се прообърне. Нещо като хирург, обясни тя. Беше тежко ранен. Аз ти излекувах. Методите ми, обаче, се считат за неприемливи според някои представители на обществото ви. Преотпечатваща, каза той. По-скоро. Фалшификатор. До някъде отвърна шай. Той щеше да й повярва, защото искаше. Този вид про отпечатване е потруден. Печатът трябва да бъде опресняван всеки ден и трябва да държиш унази кръгла метална плочка, унази в кутията, до себе си през цялото време. Без тях ще умреш, аж раван. Дай ми го, рече той и протегна ръка към печата. Тя се подвоуми. Не беше сигурна защо. Дай ми го, повтори той, този път, понастойчиво. Тя положи печата в гланта му. Не казвай никому какво се случи току-що, каза му. Нито на стражниците, нито на прислугата. Само арбитрите ти знаят какво направих. Виковете отвън се чуваха все по-силно. Ашравън погледна към вратата. Щом никой не бива да узнава, значи трябва да се махнеш. Напусни двореца и не се връщай повече, рече той и сведе поглед към печата. Сигурно би трябвало да те убия, задето знаеш тайната ми. Това бе себичността, на която постепенно се бе научил през годините, прекарани в двореца. Да, беше я освоил отлично. Но няма да го направиш, отговори тя. Няма. А ето я и милостта му, заровена дълбоко под повърхността. Тръгвай, преди да променя решението си, каза той. Тя направи крачка към вратата. След това погледна джобния си часовник, бе минало доста над минута. Печатът бе хванал поне временно. Шей се обърна към императора. Какво чакаш? Попита той. Исках само да те погледна още веднъж. Отвърна тя. Той се намръщи. Виковете се усилваха още повече. Тръгвай, настоя той. Моля те. Явно знаеше какво означават кръсъците, или поне се досещаше. Постарай се повече този път, рече речешай. Моля те. И избяга. От време на време се бе изкушавала да вгради в душата му желанието да закриля. Нямаше основателна причина да го прави, поне не от негова гледна точка, а и би могло да компрометира цялата фалшификация. Но имаше и друго, тя не вярваше, че той би могъл да спаси. Докато не приключеше траурът му, той нямаше да може да напуска покоите си или да говори с когото и да било, освен арбитрите. През това време, те щяха да бъдат онези, които управляваха империята. Така или иначе, на практика вече управляваха. Не, един набързо вмъкнат с душата на шраван импулс да защити нямаше да й помогне с нищо. Когато наближи последната врата от покоите на императора, тя взе пак фалшивото гърне, Вдигна го високо и излеза с несигурна походка. Когато чу далечната шумотевица, възкликна силно и каза, заради мен ли е всичко това? Нощи. Не исках. Знам, че не биваше да отивам при императора. Знам, че е забранено да го безпокоим, но бърках вратите и влязох по погрешка. Стражниците се втренчиха в нея за секунда. После единият се отпусна и отговори, не заради теб. Иди си на мястото и стой там. Шай се поклони и побърза да изчезне. Повечето стражници не я познаваха, затова. Прониза и остра болка в хълбука. Поеси рязко дъх. Чувството бе същото като онова, което изпитваше всяка сутрин, когато кръвно отпечатващият опресняваше. Печата на вратата й. Шай опипа мястото стреснато. Когато Зобе замахнал с меча си и срезал ризата, и явно бе прорезал и черната, и долна блуза. Когато отдръпна пръстите си, по тях се виждаха няколко капки кръв. Просто дръскотина, нищо опасно. Суматохата дори не бе забелязала, че е била ранена. Но върхът на меча на Зо по него бе останала нейна кръв. Прясна кръв. Кръвноотпечатващият я бе открил и бе тръгнал по петите и. Болката означаваше, че се опитва да установи местоположението и дава на любимците си да подушат, за да започнат лува. Шай захвърли урната и се впусна да бяга. Вече нея беше грижа, дали ще остане незабелязана. Нямаше смисъл да се прикрива. Ако скелеталите на кръвноотпечатващия докупаха, щеше да умре. Толкова! Трябваше да си намери кон скоро, а после... Да поддържа преднина пред тях за 24 часа, докато кръвта и загуби свежеста си. Фалшификаторката препускаше през коридорите. Някои прислужници я сочеха, други викаха след нея. Почти събори един посланик от южните земи, облечен в червена свещеническа броня. Тя изруга и го заобиколи. Всеки изход от двореца вече беше затворен. Тя знаеше това. Бе разучила охранителните мерки за такива случаи. Да се измъкне щеше да бъде почти невъзможно. Винаги трябва да имаш и резервен план, казваше Чичуон. И тя винаги имаше. Шай спря посред един от коридорите и си даде сметка, както трябваше да направи още по-рано от сега, че няма смисъл да бяга към изхода. Почти бе изпаднала в пристъп на паника заради кръвно отпечатващия по петите и но трябваше да мисли трезво. Резервен план. Нейният беше отчаян, но с друг не разполагаше. Затича се отново, зави затъгала и се втурна обратно от там, откъдето беше дошла. Нощи. Дано съм била права в преценката си за него, мина и през ума. Ако всъщност е майстор, чието способности надхвърлят моите, съм обречена. О, не знай ни Боже, моля те. Нека се окажа права този път. Сърцето ѝ препускаше, натрупаната до сега умора сякаш се бе изпарила. Тя спря с леко подхлъзване в коридора, който водеше към императорските покои. И зачака. Стражниците се вгледаха в нея изпитателно, смръщили вежди, но не напуснаха поста си в края на коридора, точно както им беше наредено. Извикаха и нещо. Беше и трудно да не хукне пак да. Бяга. Кръвноотпечатващият и отвратителните му любимци се приближаваха все повече и повече. Защо си тук? Проговори един глас. Шай се обърна и видя как гото напристъпва пристъпва в коридора. Бе тръгнал пръв към императора. Останалите със сигурност търсеха Шай, но той бе дошъл при императора, за да се увери, че в безопасност. Шай се приближи към него, разтревожена и нервна. Това, помисли си, трябва да е най-лошият резервен план, който съм измисляла някога. Проработи, каза тя тихо. Изпробвала си печата. Попита Галтуна, хвана я за ръката и хвърли поглед към стражниците. Потом я дръпна настрани, за да не могат да ги чуят. Как си могла да направиш нещо толкова прибързано, безумно, необмислено? Проработи. Галтона, повтори шай. Защо дойде при него? Защо не избяга, докато можа? Трябваше да разбера. Трябваше. Той се взря в очите й. Погледът му сякаш гледаше през тях и проникваше до дъното на душата и, както винаги. Нощи, какъв добър фалшификатор би излязал от него? Кръвноотпечатващият те е надушил, рече той. Насъскал е онези, а неща след теб. Зная. Гото на се поколеба за един кратък миг, след това извади от един от дълбоките си джобове една дървена котия. Сърцето на Шай подскочи. Арбитърът протегна котията към нея и тя е хвана с едната си ръка, но той не я е пусна. Знаеше, че ще дойда тук, каза. Знаеше, че ще донеса и печатите и че ще ти ги дам. Изиграме като кръгъл глупак. Шай не отговори. Как го направи? Попита. Мислех, че те наблюдавам достатъчно отблизо. Бях сигурен, че няма начин да ме манипулираш. И все пак ето, че дойдох тук и някак си сякаш вече знаех, че ще те заваря. Знаех, че ще имаш нужда от печатите. Чак до този момент не разбирах, че вероятно си планирала всичко това. Манипулирах те, гълтуна, призна тя. Но трябваше да го направя по най-трудния възможен начин. И какъв беше той? Като бях откровена, отговори тя. Няма как да манипулираш някого с откровеност. Нима. Отговори тя. Не е ли това начинът, по който си изградил цялата си кариера? Като си говорил честно и си показвал на хората какво могат да очакват от теб, а след това си искал от тях да бъдат честни с теб замяна на това? Това не е същото. Не, съгласи се тя, не е. Но беше най-доброто, което можех да. Направя. Всичко, което съм ти казвала, е истина, готона. Картината, която унищожих, тайните от живота ми, скритите стремежи. Бях откровена. Това беше единственият начин да те привлека на моя страна. Не съм на твоя страна. Възрази той и направи кратка пауза. Но и не искам да те убиват, момиче. Особено у нези същества. Вземи печатите. Дни. Вземи ги и бягай, преди да съм размислил. Благодаря ти, прошепна тя и притисна котията до гърдите си. Пъхна ръка в джоба на полата си и извади един малък, дебел тефтер. Пази го внимателно, заръча му. Не го показва и никому. Той го взе колебливо. Какво е това? Истината, отговори тя, след което се протегна и го целуна по бузата. Ако успея да избягам, ще променя последното си отражение на същността. Онзи, който не възнамерявам да използвам никога. Ще добавя към него и към спомените си един благодушен дядо, комуто дължа живота си. Мъдър и състрадателен мъж, към когото съм питаяла дълбоко уважение. Тръгвай, глупаво момиче, рече той. В очите му имаше сълзи. Ако не беше на самия ръб на паниката, ще щеше да се почувства гордо от това. И да се засрами от гордостта си. Такава беше тя. Ашрава е жив, каза му. Когато си ме спомняш, спомняй си и това. Проработи. Нощи, проработи и се втурна надолу по коридора. Готуна се заслуша в стъпките и, но не се обърна, за да проследи поглед. Остана в тренчен във вратата на императорските покои. Два му объркани пазачи, а зад тях стаи, които водеха към я какво? Бъдещето на империята на Розата. Ще ни предвожда някой, който не е истински жив, помисли си Гоутуна. Плот на едно мерско изкуство. Поеси дълбоко дъх, мина по край стражниците и бутна тежката двойна врата. Трябваше да иде да види онова, което бе създал. Само. Моля, само нека не бъде чудовище. Шей крачеше по един от коридорите на двореца, понесла котията с печатите. До разкъса горната си риза, скрия в джоба си и остана по тясната, черна памучна блуза. Остави полата и клина си. Ансамбълът доста приличаше на дрехите, които бе носила по време на обучението си. Прислужниците отскачаха от пътя и... Походката им стигаше да се досетят, че не бива да й се пречкат. Изведнъж осъзна, че не се е чувствала толкова уверена от години. Бе си върнала душата. Цялата. Извади. Един от белезите на същността вървешком. Омастили го са смели, плавни движения и върна котията с печатите в джоба на полата си. След това стовари отражението върху десния си бицепс и го заключи с леко завъртане, пренаписваше историята си, спомените си, цялото си съществуване. За частица от секундата си спомняше и двете си истории. Спомняше си двете години, които бе прекарала в плен, през които проектираше и изработваше отражението на същността. Спомняше си един цял живот, посветен на фалшифицирането. В същото време си спомняше как е прекарала последните 15 години сред народа на талуанците. Те я бяха приели в обществото си и я бяха обучили в тънкостите на бойните си изкуства. Две места едновременно, две истории едновременно. След това първата избледня и тя се превърна в Шеризан, име, което теоланците и бяха дали. Тялото й стана по-гъвкаво и мускулесто. Тяло на боец. Свали очилата си. Очите й бяха излекувани преди много време и вече нямаше нужда от тях. Да получи право на теолуанско обучение не беше лесно. Те не обичаха чуждоземците. Насмалко не я бяха убили поне десетина различни пъти по време на първата година от него. Но се бе справила. Загуби всичките си натрупани знания относно изработката на печати. Любознателността и влечението и към научните занимания изчезнаха. Все още беше себе си и си спомняше близкото си минало, как я е бяха заловили, как я е затвориха в килията. Освен това, знаеше, логически погледнато, какво е направила с печата току-що и че животът, който си спомняше сега, е всъщност фалшив. Но не го усещаше така. Докато печатът гореше на ръката и, тя постепенно се превръщаше в онази своя версия, която щеше да съществува, ако беше усиновена от жестоката общност на Толуанските войни и бе живяла сред тях над десетилетие. Изрита обувките си настрани. Косата й се скаси, белех се плъзна от нос и пресече цялата й дясна буза. Вървеше като боец, не крачеше, а сякаш дебнеше. Достигна до крилото на двореца. Отделено за прислугата, точно преди конюшните. Имперската галерия се падаше вляво. Вратата пред нея се отвори и през нея прекрачи зо, високи сусни, стиснати като бледа резка. На челото му имаше плитка рана, през превръзката, с която бе бинтована, се просмукваше кръв, а... Дрехите му бяха разкъсани заради падането. В очите му бушуваше буря. Озъби се злобно когато я видя. Свършено е степ. Кръвноотпечатващият те открива днага. Ще те убия судово. Млъкна рязко, когато Шайзан се стрелна напред, забидолната част на дланта си в китката му я счупи, а дръжката на меча изкочи от пръстите му. След това замахна с ръка нагоре и го удари силно в гърлото. Накрая сви пръсти въмрук и нанесе къс, стегнат удар право в гърдите, който счупи шест от ребрата му. Зо напред и изгър гори. Очите му се разшириха от шока. Мечът му на пода, Шейзън пристъпи от едната му страна и го заобиколи, като ми стегли камата от колана му и сряза с нея възела на плаща му. Зо свлече на пода, а плащато стана в ръката и... Шай сигурно щеше да му подхвърли нещо. Но Шайзън нямаше търпението да се занимава с хъпливи забележки. Войните никога не спираха, така както реката никога не спираше. Тя дори не забави ход, наметна си плаща и пристъпи плавно в коридора за зу. Той си поемаше дъх с шумно хриптене. Щеше да оживее, но нямаше да може да хване меч в продължение на месеци. Нещо се движеше в дъното на коридора бледи създания, прекалено слаби, за да бъдат живи. Шайзън застана в готовност, стабилно разкрачени крака. Леко свити в колената, и тяло, обърнато на страни и към коридора. Нямаше значение колко изчадия има кръвноотпечатващият, нямаше значение дали ще спечели или ще загуби. Имаше значение само предизвикателството. Това беше всичко. Бяха петима и наподобяваха мъже, хванали мечове. Завтекоха се тромаво към нея, костите им тракаха. Кухите, очни орбити на черепите им сякаш се бяха втренчили в нея, напълно безизразно, като се изключат вечно откритите им фухилени усмивки заби. Някои части от телата им бяха заменени с дървени, нови кости вместо нези, които бяха щупили по време на предишна битка. Начелото на всяко от създанията светеше червен печат, кръвта бе необходима, за да им вдъхне живот. Дори Шайзан никога не се сражавала с такива чудовища преди. Да ги намушка би било безполезно. Но тези дървени части, някои от тях бяха ребра или други кости, от които не би трябвало да имат нужда, за да се бият. Означаваше ли това, че ако няколя кост бъде щупена или извадена, създанието щеше да спре да работи? Реши, че това бе най-удачният план за действие и спря да обмисли въпроса. Шайзън винаги действаше по инстинкт. Когато съществата достигнаха, Тясна плаща на Зу от рамената си и го метна на главата на първото. То размахва ръце в опит да разкъса плата, а тя нападна второто създание. Посрещно удара му с камата на Зу и пристъпи толкова близо до него, че усети миризмата на кокалите му. След това протегна светкавично ръка точно под гръдния му кож, стисна гръбнака му и дръпна силно. Пръстите й изтръгнаха шепа от прешлените му, а гръдната му кост сряза плата на ръката и... Всяка част от скелеталите явно беше предварително заострена. То се разпадна и се свлече на земята с шумно тракане. Беше права. Ако се отстраняха главните кости, създанията губеха способността да се движат. Шайзън захвърли прешлените настрани. Оставаха четирима. Според малкото, което знаеше за тях, скелеталите не се уморяваха и не отстъпваха. Трябваше да побърза. Иначе щяха да я е надвият. Трите зад нея нападнаха едновременно, Шайзан залегна, като заобиколи първото, което тък му бе успяло да се отърве от плаща. Тя грабна черепа му, като пъхна пръсти в очните орбити, и си плати за това с дълбока резка от меча му по ръката. Кръвта и опръска стената, когато дръпна силно черепа и го откъсна от тялото, останалите части от създанието се слякоха на купчина на земята. Продължавай. Не спирай. Ако се забавеше, щеше да умре. Завърке се към останалите три и парира един от ударите на мечовете им с черепа, а друг с камата. Плъзна се в страни, за да избегне третия, и той я удра дълбоко по хълбука. Не усещаше болката. Бе обучена да я потиска по време на битка. Което беше хубаво, защото иначе този удар щеше да боли. Стовари черепа в този на един от скелеталите, с което струши и двата. Съществото падна, а Шайзън се завъртя между останалите две. Острията на мечовете им извънтяха, когато ударите им се срещнаха. Тя изрита силно едното, а то залитна назад. След това се стовари странично върху другото и го притисна към стената. Костите изтъргаха една в друга, а тя стисна гръбнака му и изтръгна няколко от прашлените. Съществото се разпадна с шумно тракане. Шейзън се изправи с леко люляване. Бе изгубила прекалено много кръв. Движенията и започваха да стават мудни. Кога бе изпуснала камата? Трябва да се беше изплъзнала от пръстите и, когато притисна скелетала към стената. Наложи си да се съсредоточи. Оставаше едно. То се втурна към нея с по един меч във всяка ръка. Тя се спусна напред, за да навлезе в обсега му, преди то да може да замахне, и го стисна за костите над лактите. Не можеше да ги издърпа от раменните стави, не и от този ъгъл. Изрънжа от усилие и задържа остриятата на мечовете в страни от себе си. Но едва. Силите е напускаха. Изчадието натисна напред всички сили. Шайзан искърца се са заби. От ръката и хълбока и течаха въдички кръв. Забичалото си в черепа на съществото. В действителност, този вид удар далеч не беше толкова ефективен, колкото в историите и приказките. При черния и пред очите, свлече се на колене и си поед дъх хриптене. Скелеталът се срути на земята пред нея, а покнатият му череп се търкулна настрани, ударът го бе откачил очията. По лицето на Шайзан се стичаше кръв. Бе наранила кожата на челото си, а нищо чудно и да беше пукнала и собствения си череп. Падна на едната си страна. Бореше се да остане в съзнание. Тъмнината бавно отстъпи. Дойде на себе си сред пръснатите кости в иначе празния каменен коридор. Единственият свят бе червеното на кръвта и Безпечелила. още едно проодоляно предизвикателство. Нададе бойния възглас на който я бе научил приемното и семейство, а след това взе камата и отряза няколко парчета от блузата. Си, за да превържа раните си с тях. Кръвозагубата и беше тежка. Дори жена с нейното обучение не би могла да издържи на повече битки в същия ден. Не и трудни такива. Успя да си справи на крака и да вземе плаща на Зо, все още парализиран от болката, той бе вперил в нея изумен поглед. Шейзън събра и петте черепа на любимците на кръвноотпечатващия в плаща и върза краищата му. Когато приключи, продължи напред по коридора, като се опитваше да демонстрира сила и увереност вместо изтощението, замайването и болката, които всъщност изпитваше. Трябва да е някъде тук. Отвори рязко вратата на един от килерите в дъното на коридора и откри кръвноотпечатващия на пода вътре. Очите му още бяха отсъклени от потрес. Задето бе изгубил всичките си любимци така бързо един след друг. Шайзън го стисна за предницата на ризата и го вдигна на крака. От усилието отново и причерня пред очите. Внимавай! Кръвно отпечатващият изхленчи. Върни се в блатото си, изръмжа тихо Шайзън. Онази, която те чака, не се интересува, че си столицата, или че печелиш толкова много пари, или че правиш всичко това за нея. Иска само да се прибереш у дома. Затова ти пише писма с такъв тон. Шайзен каза това заради шей, която иначе би се почувствала гузно. Мъжът се втренчи в нея объркано. Откъде? Арк. Последното възклицание бе предизвикано от резкия удар на камата в крака му. Шайзъм пусна ризата му и той падна на пода. Сега добави тя меко, като се наведе към него, и аз имам от твоята кръв. Не ме преследвай. Видя какво направих с любимците ти. На теб ще сторя и по-лошо. Ще взема черепите, за да нямаш възможността да ги пратиш по петите ми отново. Връщай. Се. Одума. Той събра ли да кимне едва-едва и тя го стави да трапери от страх и болка на земята, хванал окървавения си крак. Скелеталите бяха пропадили всички наоколо, включително и стражниците. Шейзън се запъти с тежки стъпки към конюшните, но спря и се замисли. Не беше чак толкова далеч. Изгуби толкова много кръв, че си вече полумъртва, каза си. Не бъди глупава. Но все пак реши да бъде. Малко по-късно, Шайзън влезе в конюшнята и откри само двама наплашени прислужника. Избра най-отличителния навъншен вид кон от всички. И именно за това, защото яздеше коня на Зу, наметнала плаща му, тя успя да. Препусне през портите на града и да изчезне, без да се опита да спре жива душа. Истината ли ми каза тя, Голтона? Попита Ашраван. Загледам в отражението си в огледалото. Готона вдигна поглед. Дали, наистина, зачуди се. шай никога не можеше да бъде сигурен. Ашравън бе настоял да се облече сам, въпреки че явно бе отслабнал от дългото лежене. Готона бе седнал наблизо и се опитваше да се ориентира сред бурята от различни чувства, които бушуваха в него. Готона. Попита Ашраван. Като се обърна към него. Бил ли съм ранен, както твърдеше унази жена? Обърнал си се към една фалшификаторка да ми излекува, вместо към обучените ни проотпечатващи. Да, Ваше Величество! Израженията на лицето, помисли си арбитърът. Как успяла да ги възпроизведе така точно? Начинът, по който смръщва вежди, точно преди да зададе въпрос? Начинът, по който накланя глава, когато не му отговарят незабавно. Стойката му, начинът, по който маха с пръсти, когато говори за нещо, което според него е особено важно. Фалшификаторка от майпонски происход продължи импературът, докато пъхаше ръцете си в ръкавите на обтаканата си с злато връхна одежда. Не виждам защо е било необходимо да прибягвате до такова нещо. Беше ранен прекалено тежко. Не беше по силите на проотпечатващите ни да те излекуват. Мислех, че са способни на всичко. Ние също. Императорът погледна червения печат на ръката си. Изражението му охладня. Това ще ми бъде като окови, готона. Ще бъде бреме. Ще го понесеш. Ашраван се обърна към него. Виждам, че смъртната опасност... Надвиснала над живота на господаря ти, не те накарала да се отнасяш към него с по-дълбоко уважение, старче. Напоследък се чувствам много уморен, ваше величество. Съдиш ме, речеш Раван и се обърна отново към огледалото. Както винаги. През свети дни. Някой ден ще се отърва от теб. Разбираш това, нали? Ако не бяха отдавнашните години, в които ми служеше вярно. Отдавна вече щях да съм те изхвърлил. Беше просто главозамайващо. Това наистина беше шраван, фалшификация толкова умела и съвършена, че голто на никога не би се досетил за истината, ако вече не я знаеше. Искаше му се да вярва, че душата на императора все още обитавала тялото му и че печатът просто я е разкрил отново. Това би било много удобна самозаблуда. Може би наистина щеше да повярва в нея след време. За съжаление, обаче, бе виждал очите на императора преди. И знаеше, знаеше какво е направила Шей. Ще отида при останалите арбитри, Ваше Величество, каза Готуна и се изправи на крака. Ще искат да ви видят. Добре тогава. Свободен си. Готуна закрачи към вратата. Готуна. Старецът се обърна. Три месеца налегло. Каза импературът, загледам в отражението си в огледалото и на никого не е било позволено да ме вижда. Преотпечатващите не са могли да помогнат с нищо. А те могат да излекуват всяка обикновена рана. Но се случило нещо с ума ми, нали? Не трябваше да се досеща за това, помисли си Голтуна. Тя каза, че няма да го втакава в душата му. Но Ашраван бе притежавал Остарум. Дълбоко в себе си. Той бе наистина прозорлив от самото начало. Шей го беше възстановила такъв какъвто е бил, нямаше как да го спре да не мисли. Да, Ваше Величество, отговори арбитърът. Ашраван изръмжа. За Твоя щастие, рискованото Ви решение се е оказало правилно. Но е възможно да сте съсипали предишната ми способност да мисля. Възможно е да сте продали самата ми душа. Не знам дали да ви накажа, или да ви наградя, задето сте поели такъв риск. Уверявам ви, ваше височество, каза Галтона на излизане, че вече преживях няколко месеца, които бяха за мен като най-строгото наказание и най-голямата награда едновременно. И напусна стаята, като остави императора да се взира в огледалото и да размишлява над огромните последици от току-що наученото. За добро или за лошо, импературът им се беше завърнал. Или поне, едно негово копие. Епилок Ден. 101. И така, надявам се, каза Ашрава на събралите се пред него арбитри от 80-те фракции, че с това служих край на някои опасни слухове. Силното преувеличение на тежеста на болестта ми не е било нищо повече от злонамерена измислица. Тепърва предстои да открием кой е изпратил наемните убийци. Но убийството на императрицата няма да остане без последствия. Той изгледа арбитрите един по един и добави, или без да бъде понесена отговорността за него. Фрава кръсти ръце, загледана в копието с удовлетворение, но и на одобрение. Какви задни вратички си оставила в му, малка крадло, питаше. Сетя. Ние ще ги открием. Нием вече изучаваше внимателно копията на печатите които бяха направили. Фалшификаторът твърдеше, че ще може да проследи обратно методът на изработката им, но щеше да му отнеме време. Може би години. Но в края на краищата Фрава щеше да разбере как би могла да контролира императора. Унищожението на бележките бе умен ход от страна на момичето. Дали някак не беше успяла да се досети, че Фрава всъщност не е наредила да им направят копия? Арбитърът поклати глава и пристъпи до Готона, който седеше в тяхната ложа в пленарната зала. Седна до него и заговори тихо, почти шепнешком, ще приемат. Гоото на кимна, без да откъсва очи от фалшивия император. Не долавям дори сянка за съмнение. Това, което сторихме, не беше само престъпно, но и, според повечето хора, невъзможно. Момичето би могло да се възползва, рече Фрава. Доказателството за истината е скрито в самото тяло на императора. Ще трябва да внимаваме през идните години. Гото на Кимна Расяно. свети дни, как и се искаше да имаше властта да го свали от поста му? Беше единственият арбитър, който смееше да й се противопоставя. Точно преди покушението, Ашравън бе вече готов да го изгони, ако тя го потикнеше към това. Пазеха срещите си в тайна от всички останали. Шей нямаше как да е разбрала за тях, затова и фалшификацията и не знаеше. Щеше да се наложи да започне всичко начало, освен ако не намереше начин да контролира това копие на Шравън. И двете възможни решения е изпълваха с раздразнение. Част от мен още не може да повярва, че наистина сторихме такова нещо, обърна се към нея гълто на тихо, докато фалшивият император започваше следващата част на речта си, призив към присъстващите да се стремят към единство. Фрава и сумтя. Планът ни мина по вода. Шай избяга. Ще открием. Съмнявам се, отвърна той. Извадихме късмет, че изобщо успяхме да хванем веднъж. За щастие, не смятам, че има основание да се безпокоим, че ще се намеси. Ще се опита да ни изнудва, каза Фрава. Или да намери начин да управлява императора зад колисите, добави на ум. Не, възрази Готуна. Не, толкова и стига. Стига и, че успяла да се измъкне жива. Стига и, че едно от и седи на престола. Веднъж вече се е опитала да. Измами хиляди, но сега ще има възможност да измами милиони. Цяла една империя. Да разкрие истината би провалило висотата на постижението и, поне в нейните очи. Нима този стар глупак, наистина вярваше в това. Наивността му често даваше на Фрава възможности да се възползва от него. Бе обмисляла да го стави на поста му само заради това. Фалшивият император продължаваше с ръчта си. А Шравън действително бе обичал да слуша собствения си глас. Фалшификаторката бе възпроизвела това добре. Използва покушението като средство да укрепи влиянието на фракцията ни, отбеляза Готуна. Чуваш ли? Намеците за единство, за дружност, призивите да си припомним наследството на силната ни империя. И слуховете, онези, които фракцията на славата разпространяваше, за смъртта му. Като ги споменава, поставя честността им под въпрос. Те поеха риск. Като приеха, че няма да се върне, но сега изглеждат като кръгли глупаци. Наистина, съгласи се арбитърът. Ти ли му внуши да постъпи така? Не, отговори Готуна. От Отказа да слуша каквито и да било съвети относно ръчта си. И все пак този ход изглежда като нещо, което би направил старията Шраван, а Шраван от преди едно десетилетие. Значи не съвършено копие, заключи Фрава. Ще трябва да го имаме предвид. Да, съгласи се Гоутона. В ръката си държеше нещо, малък, дебел тефтер, който Фрава не бе виждала преди. От дъното на ложата се разна тихо шумолене и една от прислужничките на символа на Фрава влезе, като подмина арбитър Стивиент и арбитър Ушнака. Младото момиче се приближи от едната страна на Фрава и се наведе. Арбитърът я изгледа одобрително. Какво толкова важно се случило, че да ме безпокоиш тук? Простете, ваша милост, прошепна момичето. Но ме помолихте да подготвя кабинета ви за съвещанията след обед. И? Попита Фрава. Влизали ли сте там вчера, ваша милост? Не. По край главоболията сонзи кръвно отпечатващ и заповедите на императора, пък и Фрава смръщи вежди още по-силно. Какво има? Шей се обърна и погледна към имперската столица. Градът се простираше върху група от седем високи хълма. На върховете на шест от тях имаше по една къща, в която се помещаваха основните фракции, а на върха на този, който се намираше в центъра, се извисяваше. Дворецът. Коня до нея не приличаше по нищо на онзи, който бе откраднала от конюшните на двореца. Липсваха му някои зъби и вървеше с наведена глава и превит гръб. Козината му изглеждаше така, сякаш не е била минавана щетко от години, и беше толкова недохранен, че ребрата му се брояха ясно като подървената облегалка на някой стол. Шай се бе окривала в града през последните дни, използвала беше отражението на същността, което я превръщаше в просякиня, за да се слее с обстановката в затънтените улички на пропадналите квартали в столицата. С помощта на тази маскировка и маскировката на коня бе успяла да излезе от града без никакви проблеми. Но след като се отдалечи, отстрани отражението от себе си. Да мисли като просякиня беше неприятно. Отпусна ремъците на седлото на коня, протегна се под корема му и пъхна един от ногтите си под ръба на мътно светещия печат там. Успя да го отлепи с известни усилия и фалшификацията спря да действа. Конят незабавно се преобрази, гърбът му се изправи, главата се вдигна високо, а хълбоците му се наляха. Животното залитна несигурно, огледа се насамна там и подръпна юздите, които шей беше хванала. Бойният кон беше наистина прекрасен звяр, в някои части от империята би могла да го размени срещу малка къща. Сред припасите, които носеше на гърба си, бе и картината, която шей бе откраднала, отново от кабинета на арбитър Фрава. Фалшификация. Никога до сега не бе имала причина да краде някое от собствените си творения. Беше някак смешно. Бе оставила празната рамка, а в средата и бе издълбала на стената отзад една единствена релска руна. Значението и не беше особено приятно. Тя потупа коня по врата. Доста добра печалба, като се имаше предвид ситуацията. Хубав кон картина, която, макар и фалшива, бе толкова реалистична, че дори притежателката и я беше смятала за оригинал. Сега изнася речта си, помисли си шей. Иска ми се да можех да я чуя. Перлата в короната и шедьовърът на цялата й кариера носеше скиптъра на имперската власт. Това изпълваше с гордост и вълнение, но именно те я бяха накарали да продължи нататък. Дори стремежът да го съживи не беше основната и цел, нито пък причината за тръскавата и работа. Не, бе дала всичко от себе си, защото искаше да внедри в душата няколко определени промени. Може би месеците, през които бе откровена сгълтуна, не бяха променили. Ако проследиш смолива очертанията на някоя рисунка отново и отново на най-горния лист от цялата купчина, помисли си Шай, накрая ще се отпечатал на всички листа. Дълбоко надолу. Тя се обърна и извади отражението на същността, което щеше да превърне в ловец, способен да оцелее в дивата природа. Фрава щеше да очаква от нея да върви по пътищата, но вместо това, тя щеше да поеме право през най-големия гасталък, самото сърце на Сауджанската гора. Там щеше да може да се скрие най-добре. След няколко месеца щеше да я напусне и да продължи внимателно през провинцията. Откъдето щеше да се заеме със следващата си задача, да открие императорския шут, който я беше предал. За сега искаше само да се отдалечи възможно най-много от стените, дворците и имперските интриги. Шей се покатери на седлото и се сбогува както със столицата, така и с мъжа, който управляваше в момента. Живей добре, аж раван, помисли си тя. И ме накарай да се гордея с теб. Късно тази вечер, след като бе изслушал цялата реч на императора, гото седеше до познатото огнище в личния си кабинет и разглеждаше Тефтера, който Шай му беше дала. И му се удивляваше. Тефтерът беше точно копия на печата на душата на императора, подробно, с обяснителни бележки. Всичко, което Шай бе направила, се разкриваше пред него тук. Фрава нямаше да открие начин да контролира императора, понеже такъв нямаше. Душата му беше завършена, здраво заключена и изцяло негова. Което обаче не означаваше, че той беше съвсем същият, какъвто беше някога. Както виждате, позволих си някои волности, обясняваше шей в бележките си. Исках да възпроизведа душата му колкото можех поточно. Това беше задачата и предизвикателството, които бяха поставени пред мен. Така и направих. Но след това продължих и изведох нещата още няколко стъпки напред, укрепих и засилих присъствието на някои спомени, а други отслабих. Внедрих дълбоко ашраван някои условности, които ще го провокират да реагира по определен начин, когато разбере за опита за покушение и лечението си. Това не променя душата му. Не го прави и различен човек. Само го потиква леко да поеме подаден път. Също както един хитър измамник би насърчил жертвата си да избере дадена карта. Това е все пак той. Той, такъв, какъвто е могъл да бъде. Кой знае? Може би това е той, такъв, какъвто щел щял да бъде. Гълтуна никога нямаше да успее да се досети за това сам, разбира се. Познанията му в тази област бяха ограничени. Подозираше, че дори да беше специалист, пак нямаше да успее да различи какво е направила. В записките си, тя обясняваше, че целта ѝ е била да бъде така деликатна и внимателна с промените, че никой друг да не успее да ги открие. Освен ако не познаваше императора отпреди, и то от много, много близо, човек дори не би заподозрял какво се случило. Сега, след като бе прочел бележките, гото успя да забележи промените. Фактът... Че Шравън се бе разминал на косам със смърта, щеше да го накара да се замисли дълбоко и задълго. Щеше да потърси дневника си и да започне да препрочита разказите на младото си «Аз отново и отново». Щеше да види какъв е бил и най-после щеше да направи истински опит да се върне към това. Шай уточняваше, че промяната ще бъде бавна. А Шравън щеше да се превърне в човека, в който някога бе трябвало да се превърне, в течение на години. Във взаимодействията на печатите му бяха заложени скрити склонности, които щяха да го насочат. Незабелязано в посоката на самоусъвършенстването, вместо в тази на егоизма и угождането на собствените прищевки. Най-после щеше да накара фракциите да приемат промените, чиято необходимост той и много преди него бяха забелязали още отдавна. Накратко казано, той щеше да започне да се бори. Щеше да направи тази малка, но така трудна, крачка, с която да премине границата от човек, който мечтае, към човек, който действа. Галтона виждаше всичко това на тези страници. Откри, че по страните му се стичат сълзи. Не за бъдещето на императора. Това бяха сълзите на човек, изправен пред един шедьовър. Истинското изкуство бе далеч повече от красота, далеч повече от умели похвати. Далеч повече от имитация. То беше смелост. Контраст, но и деликатност. В тези записки Готуна откриваше творба, която можеше да се съперничи с тези на най-великите художници, скулптори и поети от всяка епоха. Най-великото произведение на изкуството, което бе виждал някога. Готуна прекара почти цялата нощ, хванал благоговейно Тефтера в ръце. Това бе крайният резултат от месеци трескава, неспирна работа и вдъхновение, породени от външен натиск, но свободени като дъх, затаен до последния момент. Суров, но изпипан до последния детайл. Смел, но пресметнат. Възхитителен, но невидян от никого. Такъв и трябваше да се остане. Ако някой откриеше какво е стори лъшей, с императора беше свършено. Може би щяха да се разклатят устоите на цялата империя. Никой не биваше да разбира, че решението на Ашраван най-после да се превърне във велик вода, че е било породено от думи и сечени направо в душата му от ръката на един богохулник. Когато небето се зазори, Готуна на се изправи бавно, мъчително бавно, от стола си до огнището. Стиснате в тера в ръка, това несравнимо произведение на изкуството, и го протегна напред а после го пусна сред пламъците. Послепис: Когато ходех на курсове за писатели, често ми казваха, пиши за това, което знаеш, това е рефрен, който писателите често чуват, но ме накара да се почувствам доста объркан. Да пише за това, което знам. Как да го направя? Пиша фентази. Не мога да знам какво е да правиш магии, а и не мога да знам какво е да си жена. Но искам да пиша от различни гледни точки. С течение на времето усъвършенствах уменията си. Започнах да разбирам какво означава този съвет. Въпреки че в нашия жанр пишем за фантастичното, историите ми се получават най-хубави, когато имат стабилна, конкретна основа в истинския свят. За мен магията работи най-добре, когато съвпада с определени принципи. Изграждането на даден свят се получава най-добре, когато черпи от източници в нашия свят. Героите се получават най-добре, когато са изградени на основата на вече изпитани от нас човешки емоции и опит. Затова смятам, че за професията ни е толкова важно да бъдем наблюдателни, колкото е важно и да имаме богато въображение. Опитвам се да се вдъхновявам от преживяванията в собствения си живот. В това отношение извадих късмет, имам възможността да пътувам често. Когато посещавам някоя нова държава, полагам усилия да оставя културата, народа и случките от това място да се оформят в история в МАМИ. Наскоро пътувах до Тайван и имах щастието да посетя Националния дворец музей заедно с редакторката ми Шери Лонг и преводачката ни Луси Туан, които ми бяха като тургидове. Човек не може да възприеме хилядолетната китайска история само за няколко часа, но направихме най-доброто, на което бяхме способни. За щастие, аз вече имах известни познания в областта на азиатската история и култура. Живял съм две години в Корея като мисионер на църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, а после изучавах корейски в университета. Тази история се зароди в ума ми по време на онова пътуване. Онова, което ми направи най-силно впечатление, бяха печатите. На английски понякога ги наричаме «Чоп-2». Но аз винаги съм предпочитал корейската дума – Туджао. На мандарин се наричат инциан. Представляват изкусно изделани каменни печати, използвани вместо подпис в множество различни азиатски култури. Докато разглеждах музея, забелязах много от тези познати червени печати. Някои, разбира се, бяха просто подписите на авторите, но имаше и други. Едно калиграфско произведение беше цялото покрито с тях. Луси и Шери ми обясниха, древнокитайските учени и благородници имали обичай да поставят печатите си върху тези произведения на изкуството, които харесвали особено много. Един от императорите обичал да прави това особено много. Когато му допаднала някоя скулптура. Или парчеахат, на възраст цели векове, той карал да издълбаят върху него печата му. И може би няколко стиха негова поезия. Какъв забележителен начин на мислене! Представете си какво е да бъдеш крал и да решиш, че много ти харесва Давид на Микеланджело, затова заповядваш да изваят подписът и на гърдите му. Общо взето, било е съвсем същото. Тази идея ми се стори така поразителна, че започнах да се заигравам с мисълта за вълшебни печати. Печати на душата, Способни да пренапишат природата и историята на съществуването на всеки предмет. Не исках идеите да напомнят прекалено силно на принципите, които бях описал в Летописите на светлината на бурята, Затова използвах вдъхновението си от музея и китайската история да измисля нов вид магия, която позволява да се промени миналото на даден предмет. Историята се разви от тази отправна точка. Магията се получи доста сходна с системата, която разработвах за сел Светът, където се развива действието на Елантрис. за това реших нещата да се случват в същата вселена. Няколко от народите там също бяха вдъхновени от азиатските култури в нашия свят, за това всичко си пасна идеално. Невинаги можеш да пишеш за това, което знаеш, не точно това, което знаеш. Но можеш да пишеш за онова, което виждаш. Брандън Сандърсън Благодарности Книгите като тази се публикуват с едно име на корицата, но изкуството никога не се създава във вакуум. Онова, което съм написал, съществува само благодарение на множеството ръце, които ми бяха подадени в моментите, в които имах нужда. Споменавал съм и преди, че тази книга се появи на бял свят вследствие на едно пътуване до Тайван. Искрено съм благодарен на Луси Туан и Шери Уонг, на които съм а посветил, задето ме разведох из града. Бих искал да благодаря и на Иван Нахсу и целият екип на Фундация за фентази, които превърнаха това пътешествие в такова страхотно преживяване. Много благодарности на Грей Тан, агентът ми в Тайван, който помогна за организацията на пътуването, и на агентът ми от щатите Джошуа Балаймс, както и останалите му колеги от Джабеберуки. Руки. Джейкъб Вейсман и Джил Робертс от Тахилм бяха абсолютно прекрасни. Благодаря им! Задето дадоха на това произведение дом. Благодарен съм и на Марти Холпърн за редакцията ѝ. Поправките на печатните грешки Заслугата за окончателната структура на повеста е на Мари Рубинет -Кувал. Тя ми помогна да си дам сметка, че първоначалният ми пролог не е особено подходящ за завършеното произведение. Моше Федер надмина себе си и свърши много повече, отколкото се очакваше от него, и то, като служител на друга издателска къща и ми предостави множество страхотни редакции на диалога, без които тази книга щеше да бъде доста по-слаба. Получих много полезни забележки и от Брайан Хилади, Айзак Стюарт и Керен Олстрюм. Както винаги искам да благодаря и да засвидетелствам любовта си и пред моето семейство, и особено съпругата ми Емили. Освен това, специални благодарности и на преподобния Питер стръм. Който прекара много часове в работа върху него. И дори отида до там да ме накара най-после да напиша тази страница с благодарности, след като забравих да го направя около 10 пъти поред. Безкрайно съм признателен на всички ви. Брандън. Едно в архитектурата този термин се използва за камъка, поставен на самия връх на някоя арка, свод или куполовиден таван. Б. Пъра. Две жаргонно названия на печатите, използвани вместо подпис на официални документи в Източна Азия, което произлиза от думата чапа на хинди. Б. Пър.